طان الرجم مسمِ الللهه الرَّحنا للِ الرحي الذيين فاسقان هغك سدي يَنقُدونَ هد الل ج تَ وادد الله نم بعد می ساقي پس د مضبوط والد د روا دونه ويقطعونا او کټ کوي او پرې کوي ما امر الله به هاغه حکم کړی دی الله دا غبرک ايو صلاه شدا دی پی وشکری شدا دی اداخری شی و یفسدون او دی و دای فساد خوروی پزمکا کی اولائک دغنا کر خيون هم الخاسرون مز د تاوانیان د الذي یا په مو او نه سب کې د بنا برظم عظ الذي ی خدونه الله یا د الذي چېفتې د فسی قین لپار یا په مو اور رففه کې د بنا برت اولائکم الخاسرون جمله ور ته خبر ده وای فاسقان حق کسان بیچ ماته بی ویवाद د الله د مفسرین اختلاف دې چې دې عهد الله نس مراد دې نو غن کوال فقد صلف موجود دې یاو دین مراد غواده و چې الله دا آدم علیه السلام د بچونه غستوا حين استخرجهم من ظهره کله چې دا آدم علیه السلام د شان رېستیو لکد ذکر السر روان ده پسوره عارف کی وذا خذ الله واذا اخذ ربکا من بنی آدم من ظهوریهم زریتهم اغا زیج اغا مخنی وعدت مراد دا زیم قول دا دے چیدی وعدین براد و سید دا اللہ دے خلو بندگانو تا اید آوامر حکم ولکڑے او دنواحیون بندکنیت نو احد الله کې غټوله وه میر دي چې بهکول غواړی او غټول نه وا دي چې هغې نه بځ ساتل غواړی یا مراد د د غوادد نه غواده د چې الله داخلې کتاب ونا غستېوه چه زما اخر نه پیغمبر کراغه نو تاسوبا د دویدا کم صفات چې تاسو کتابونو کې دي دا بیان وای پټوای به نا نو دغه واعده پر نه کړ صفات بدل کل تغیر الراوستو یادینا مراد اغوا ددا چی اللہ پیغمبرانو ناغستیوا چی گورتاسو نموا دالمو تاسو دمتنو نم که زمان خیرن پیغمبر را غیتاسو داغوی زمانو منلا نیمان با پیرالی و مدد بے کھوئی لکا گوری سرال امران کی یوات یا ایم نمبر آیات د ذ نه ماد دغه وادهوه لکه درېمه پااره کې ایات راځي یو تییم اخله یاد کاغ وخت چې لکا او مضبوط وادد پیغمبرانو علیہم السلامنا <تصفح> لما آتیتکم خامخاغچ درمی کتاسو تا من کتابند کتابنا <تصفح> و حکمت او دیل مود پیغمبرینا <تصفح> ثم جاکم رسولن او بی آراغ تاسو تزما خیرن رسول علیه السلام مصودقل لیماماکم او تزدیق کون کئی ده غدین چی تاسو سرنی نو تاسو زما پیغمبران وادو کئی او استاس امتو ندی مکیت لا تؤمنون نبیهی چه خامخا ایمان برعوڑی زما پا دی اخیرنی پیغمبر ولا تنصرونا او خامخ امدت به کوي وګور دا مونږ د پیغمبر شان تو ګورا کم چی دنیا گلے. نو آده اغسطی چی آخر کی پیغمبر چې دنیا سره لګل نو وعده غستی چې اخر کې بزمایو پیغمبر رازي ورکد هغه دورو او زمانهستا او استا استادې امت او ذوی اولاد نوواده کي ل تُؤمن النبي والتن سر الناب خاایمان به پ راړو مدت ب کوي قال الله فرمالي ا اقررتون مع تا شوقرارکووباخزدي د کې په معنا د قبللو ل و خزم معلا را کوم أو قبلا كتا شفدي واد زم قالو ذ تول في غبران فرمايليو اقررنا منغ و اقرار كو منغ اقرار كڑے قال فشهدو الله غواش هي و انا معكم من الشاهدين اوزم تاسوش ارد غواحننا دغه را مختلف اقوال ديوي کې علماو ذکر کړني دي او دې ټول اقوال کې څه اختلاف نشته بلکې دا ټول را جمدي بلکې په قول لساني کې ټول جمع کي دا الله ټول وا مرو د منول وادوا او دا الله د نوحيون د ځان ساتلو وادوا یو دا جامع قول ده ټول را جمع کل الذين فاسقان هغ کسان دی ينقذون چه دیماتوي احد الله ودد الله من بعد ميثاقه پس د مضبوط واليده دي وادينا ويقطعون ما امر الله به او دای کټ کوی هغه چې الله حکم کړ ای یوس ول چاره پی وس کړی شي دینه سم رات د دې کې مولا او قوال ذکر کړی وي وای دما امر الله به یوس نه مراد رسول الله علیه السلام نه الله وی دما د پیغمبر باندې ایمان بر اړای تصدیق وکوي مدد وکوي نو ديدا وازه کټکا غيته د روغو نسبت کو دا په آیات کې د حسن بصری رحمه الله کول نه مگر پدیما انا ما یقطعون نفسا ما عبارات دې د سید العقلانا چې نبی عليه السلام دې ما عبارت شو د رسول الله عليه السلام نه دې کټ کوي ما هغه غمبر ته تکذیب کوي امر الله به ايو صلاح جېم قول دار حکم او چې عمل دا په وس د علم سرا د ويات نمافيقان مرادي منافق فخلدا وی کوي خوا مل سچي وي پاري عمل نه کي نذا خو خوي خصلت د منافقان و دې يادره مدا الله حکم کړه د هر پیغمبر تصديق بکه زکه کي سړي دا ټول پیغمبران مني خو يفكن من بي عم کافر له ندي اغوا د ما تا کا بازي او بازي د او پاغنم ننکو کیا خیرنے فی غمبرم نه سلورم قول دارے چی دین مرادس دی خپل ولی او سل رحمی دا اے اللہ دا سل رحمی دا ساتولو حکم کنے او سل رحمی سات الفرز واجب دی نو دایغه کټکا ادی په لغوري سېل رحمي دي ته و استاد فلار د طرف نخفل دي د مور د طرف نخفل دي د بیبي بی د طرف نخفل دي دای سرا سېل رحمي سات الفرز او واجب دي ا سېل رحمي صلوات ا باندې سب بووي تجوبه کیس دکري ور طالبان له نه چې شله رحمي شله او نو به ساته څه شله رحمي دي له وي چې تا خپل کټکاي او تي ور سره جوړه داسی تعریف د الله حبيب عليه السلام کړې هي اي روا نهي اداغد روا نو لو با وجود چې ته جوړه دي ته شله رحمي وي ور د شريعت کارونه دا دي د بيل کل ذ خواحش او طبيت خلاف دي زموږ د پښتنو هو پورتو کچکیږي وې با سره د ساتي زدا غنه فسکه به ز جګه یو پیر سره د ساتي وې ز به د پیر سره سله رحمي سله وې هغه کټ کړي هوتی سره دی وجنه باه اهلی له وې وې لاره را الله دې موږ او تاسو ټول لا شان کی څوک ته ملاره را لري زنده نه نه قدم بر اواله پدې نفس به کیږي چې ستنه منو نو دې بس جنت ته د شهريانو همای کې وره کنه په نفس وبا قدم کې دی دی وې دا وستا تربور دی وستا خپل له او تعالی د سړی په نظر نه ګوري نو ته په څه کې شریعت وای هغه کټکای تبې جوړې دی ته څه لري دی وای هه د شریفو خلقو دا طریقه را کوی دشمن ور سره خېګړ کای کای کنه کوي نو چې هغه خېګړ او کتور سره کې دی تبادله وای لته بدل کو زکا څل رحمدی له یو هغه کټ کاوتې ور سره سکه تی ور سره جوړه شیخو لادیس محمد زكريا رحمت الله تعالی علیہ اوکیالا شیخو لادیس سبلو سره ډېر شي کتابونه لیکلي متاشر هي لیکلي نور کتابونه لیکلي او که فضائل اعمال کی ای پخفل ویلی چلیه کی بازی کمزوری خبری دی علماء بیتی لرے کئی وی تعلیم القرآن تراغلی رو شیخ الادیس رحمت اللہ علیہ راجع بازار کی جکم دی شیخ القرآن سیم مدرسن تعلیم القرآن وی دیر شیخ علماء نو شیخ ولوی وی حضرت دا علماء چی فضائل اعمال کی کمزوری خبری دی. وہی صحیح وہی کنا پیدامت تاسو خپل لرلر کوي کنا سبو چې خبره فلغار سکه دا ستر دا ستر اعتراض خبر نه جفلانی کتاب کې کمزوری خبرې صرف امام بخاری امام مسلم او نور محدثین مونږ به صحیح روایت ذکر کوه اگر ته پڑھیو کتاب کتاب الول رزکه نو ابن ماجہ کې علماو 1000 ویلی غوس په تحقیق شوی د 1000 نزیات حدیث پکې سړي ضعیف دي پکې نو بیا ورته واځل تر د شمدې کا بابا دا کمزوري خبره کو علما او ذکر کم کتابه کمزینه پیژند دي او مصنف خدا شي نه ویلې جماعتوله خبره دي کی سګړې نقصان دا هغه چا دی چې هغه دي علما او نه ځان نه پوهیږي داد دا اعتراض خبر نه دي چې کتاب کې کمزوري خبري ده دغا کمزوری ذکر که تاوپی جاندی علما هوی بل دی پلو گونید اذا عرب دا علما دا سکی دی په کتابونو تحقیق کوي نو مصلف لدو آگان انکه بوی الله دی پر رحمو کی خدا خبر دی دی دی دی دا سکڑی و دا سنددہ ازا مونگ ملکی دی دی دی دی یو خبرو گولی یو پند کنگلی ورس رو کی دا دې بلک ملک بس سشیلی زمونگ بددسی بی دا که د چا خبره کم زوري نو کافر کوو او هغهه پهپ کې سپورې وواي نو دا خو بیا په کار دا دی چېل قلم د ګړه خوته دیي خوته بهتهئ د دوو کتابونو کې د او لما و جمعه چې بیا بعضې حلیلمه بعضې حی یک کړي او ګوره ک ترمیدي شب کې صییم شته او ضف هم ابو داود سلیو کی زویف هم شتا او صحیب شتا تا سیمام نسائی نو یاد آیات مبارکات دامان ونشو خلدیس سے خبر مکولا وید مدینی منوارین راغنی ویورشتدار ملاقات للا ارغان سر سبوتنی مو دا دی خلق و تقوید دا دا دی خلق و عمل مگورا نو یو غرشتدار ورته ډېرې بدې را دی وای نو واپس چې هولدی <سؤال> سي وراتو امرګره ولې بیا په پرازو نا غرتې او بیا په پرازو دې بداتې کوي په پرازو دي ته وای سي له رحمي ساتل کپو نه شوي په خبره وای سي له رحمي اغه سپکې سپورې وې کې سپورې وې تا سره کټکې هوتي ساتي دې ته سي له رحمي اذ سیل الرحمي بارك بي انتها احاديث راغلي دزي ساتلسي فرض دي او کټکولي سي کټکولي حرام دي و اي سیل الرحمي چې الله پیدا کا صحيح حديث کراغلي دا عرش سرون خطا وي هاذا المقام العاذ بكا داد پناهي زيد الله استاد ذات علييه پوره تو خباداش خلق للي کې چي بم ما کټکاي نورب ور شروادو کا وي سوق چې دي ساتی زما بو ور سره در رحم سوي وابلې سوق چې دي کټ کی زما رحم بو ور سره کټ وي الله دې مو په پولیسرات باندې په اسانه تیر کی دغه صحیح حدیث زموږ شریف خراجلی وای په پولیسرات چې خلک تیریږي او په لږ سره رحمي ولاړ نه بل په امانت ولاړ وي چا چې رحمي کټ کډیا به راړي چې وي ته ممانه تیریږي څنګه چا چا مانت کی خیانت کړي نابيد لا سره الهي سي نويمان سره وای مون کټ کړي کنه مړه کټ کړي با يا اي څوک چې سکهي وستا الله له معاملې اوس فارخ پله سي له رحمې ساته وای اي پس وسانيږي پس توجه وکړه وای جوان پدې سانيږي چې چا حق دې ته اغاده کا پلار حق دې له مور دې زخل له زپړ دې او ستار انا دا کې غال لا له اوسپاره لجون په درېګا ران کړي هر څړې خپل حق ووړې د بلغه به سکړي خځه خاون خاوند سره نه حق نشته او خاون وې خځېر سره حق نشته مور پرلار وې بچي می حق نادا کې بچوې مور پرلار می حق نادا کې ژوند کې به څنګه اساني کې بچې دبل حق ادا ک او خپل چال اوسپاره الله له اوسپاره د س رحمی ساتل ا دا د چا فخواه ده چې ماللی ډیر شي او عمرې ډیر شي پهمو د که نه و د چا چې داخوا چې مال ډیر شوي او عمر ډیر شوي ف یا سل رحبه صحی حلی دی د الله حبي و سله رحمی د ساتي الله بیرز کې حالام ډیر کېته په دوکانوه چې ته یو دوکانېکړی و او ل بکم د بیا رض پهېواچ آیا و کار خان نو دوه بکم. وہی <وحكا> رزق سی وا که دل غواړې نفل يصل رحمه صل رحمه دي او ساتي دغه رسل رحمه ساتل دا فرض او واجب دي نبي عليه السلام تاسو لبرشی د مشربي بي د وفات نه پس به پخلو مبارک او لا څو گډ کو او دا غوخه به ټکړي ټکڑے کا اځ کوم زنه اناو چې د خدیجه کلبره رضی الله تعالی عنها سره ناستوه ناغې ته هديهو لیګلې دزې بیوی د وفات نفس د هغه حق سکولو د هغه حق ادا کولو دا صلیب حدیثو کې راځي دور لور پرسل رحمای ساتري دا پیغمبر معجزوي او خار به تاسو فتح کوي خدا هغه بارکه در له خیر وصیت کوم زماور ور سره خپل ولیدا اغی نمبرات دا د مصر ده دا عمر ابن العاص رضی الله عنه فتح کړ دا الله د حبیب د وفات نفس د عمر فاروق رضی الله عنه په خلافت کې علما وکړي د مصر والو سره سلسله رحمی وو و یا هاجر بیبی د مصر نه واغور صبر سونه زورګونه قال هاجر بیبی کم کبځه وا د نبی رسول الله نه یا وا د اسماعیل علیہ السلام مور د ابراهیم علی السلام بی بی وا او یا هاجرا د مصر له باجی وای ماریه یقبتیه د ابراهیم مور ربی الله وان حمدا د سنا وا د مصر لوا دور ال لرسل رحمای د الله حبیب علیہ السلام ساتلی نن د دنیا په عظیمی او فتنوں کې او د عام دا چې د فلار د بچو سره د بچو د فلار سره خپل خپلوانو سره د ورن سره اغه اواز خیار خيار خلک وي شیطان بډا شوی په خوابه پردي جنگول او کور کې خلک جگ غي کور کې ناشته پسپلکه خلک جگ غي ټولې سي له رحباي سدي ختمه دي نو یو د آیات مبارک ده مانادا الله دې موږ تاسولا د عمل کول توفيق راکي ويقط وعونا ودای کټ کوي ماهاغا امر الله به ايوشلا چه حکم کړي الله دا غي باركي ايوشلا دا چې اډا دکړي شي ويفسدو نفل ارض وي او دزمکه کې فساد خورايي فساد سره خلقره کفر دعوت ور کوي او زمکه کې فساد سره اي چو کی کړه کی ک خلاقیا ره اے هر غونا پخپل مرتبه کې څوک کۍ نو دا سړے پزمکہ کې فساد خورای بعض علماو د یفسیدو په لر معنی کړي اے د غیر الله عبادت کوي اونې ګټې لپاره رد نو مشرک خود ټول نلوي مفسد ده او ظلم کې زیاتی کوي خلق بندې دی ایماننا خلق بندې دی الله ز حبيبنا او خلق بندې دی قراننا خلق څه قران ته بندې په خو به دلجو خلکو یو دلیل دی وو چې درس کوم نو بس دا چې ماله بکی نه ای بل چاله و نه کې نه اوس ګردام مسئله شروع شوهه بھائی په خو به طرف نه دی له قران نه باندې کول کړي وڅ د له حیثیت درس کې رجبل څوک یې کای په هغه دې فنکړي ٹھیک دی په خبر روان اګه غه کوي استا او سور نو هغه بل کې د درس ولر روانې دمر دنیا کې لري او حسد تر رسیدي دلته علماء لیکلي فساس سره امام بغوی عالم تنزيل کی وای یفسدون بالمعاصی وتعويق الناس عن الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقران خلق بالقران نمني کئ دیمان او د الله د حبیب نه بنی کئ نو فساد په کفر م دی او په ګناہوں جلالین جنالین شریف کی وای یفسدون فل ارض بالمعاش فَسَادَ <ساعت> كَيْ فزمكا كې پغناه نو کول سره او خلق زي معنبا ندأي واولائكهم الخاشرون او ده خلق اوم دوي كامل او مکمل ثواني اندي الله دې موږ ته او سلاح الامین ذکر کې دی او سونه متنو یو نعمت ده د الله د نشنا مشته کوي ګور نا من شان منو رضا اولي د بل عبادت او بندګي کوي زم نعمت ده وې د زما کې هر شی ستاسو د فائدې د پاره وې اے اسمان زما کې هر شی تاسو د پاره پیدا لري رات دی ګروان چې وګوره تیسله پیدا کړي موسم تا دا پارا بدلی گی شپا تا دا پارا رازی نور تا دا پارا دے ہوا تا دا پارا نوچی حرس تا دا پارا دی تم لگ ریوان کیو گورا چی تیسل پیدا کڑے درے ام نے احمد دیس وی گورستا سنی کمی ملائکو کسم ریزت من جوڑ کو او صلی الله ورسوله تاسو د نیک نه په هر څه خطا شوی او لعز ش توبه بیس تم قبول منظور کا ددا اول نعمت کیف تکفرون بالله سرنګ انکار کوي تاسو د الله د وحدانیت نام وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا وط شملو فاحيا کوم نو تا جودي کړړ ثم ييت کوم بیابታ شمړ کیت ثم يحيم او بیابدی اللہ تتاسوا پسکول شئیب او دوزلی مرگ او دوزلی جون ذکر کو او دا دوزلی مرگ او جون او گوری سور مومن کی امراضی صلی رشتم اپارا کی آیات دید سور مومن یو لسم نمبر آیات دید دوزلی جون او دوزلی مرگ سورہ مومن سلی رشتہ مپارک رازی آیات مبارک و گرید آغی و لسم نمبر دوزل جوند و مرق قرآن حکیم ذکر کرنے Auuraabbaana ربنا mattan nasna teni waai ba paraj da kia mat da jahannam wala kafir e zamungara ba ludi ku dwa karata wa ta nasnateen a juii ku karrata نومونږه اقرار کړی د خپلو ګنا هوو جرمونومونږ د خپلو ګنا هوو جرمونو ا قرارار کوو فحل الهخوررووج منسب اششته د د پااره د وتو ددي نسلارا نه سلا را دګه دو مزې کورکو دو جوو دزلي مرکم نه یو انسان دنیا کېړو موجود نو نام نشاله نو مړو نو پیدای کو لکه مونږه او تاسو په سپيده استر په پیدای دیم دوي مرګ کم چې په مونږه او تاسو را روان دي او دزلي ژوند سره یو دا ژوند دي یو د دوی مش په لینا پس ځوند دي محققین علما وې دي دو مرګونو ژوندونو نڅغې مراد دي ها څوک به پوه شو کم کم نهای بای دې نه نور مرګونو ژوندونو مشتا هغه ثابت کی خوयात کې هغه دې مراد ګوره خبر کی یو قسمت ژوندستا کنه تاسو دا قائد کتابونو کې یو دعو فيه نوع من الحیات یاو قسم اجوان قدیم دی کی الله په خلق قدرت یي چې دی په جزاء او سزا سگهي محسوسه وي جزاء او سزا په غي که کو خوشالي او خوشالي محسوسه وي اګه عذاب به عذاب محسوسه وي قبر جوان ثابت دی په نوشوش غدل ته آیات کې غنده به مراد اضیپل ګور یو ډل راوته وی چې قران کې سیوی دی په لوګره ا دین علاوه نور سمانی داب روغی او کافرکیږي بابا دتص ګور حدیث دی آیات لګورې دلته دوجبندونو نه ویلی او دو مرغونه او پشورې مؤمن کې دغ شانوي او اهل الملک لیش فج ودونو نه دي سوره ا په ثابت دي اوس منکری حدیث دانه باندې حوای څو ځلي قران سود دي دوه نه علاوه نور هم ذکر کړي امام قرطبي ډیره کی تفصیل داد خپل زماني لوی محدث دی او لوی مفسر دی مالیکی المسلک دی دی لوی شهر خاوند دی داد خپل زماني لوی سړی دی امام قرطبي نو د پینزه مر ګنا او پینزه ژوندونو نه ثابت کړی وی او شفاګم مرګم ده ها بھائی څه چیرې شفاګم مرګم ده صحیح حدیث د مسلم شریف کې راغلي نبی عليه السلام فرمای اما اهل النار هم اهلها فانهم لا يموتون فيها وای كم چه اهل النار دي او د اور اهل د کافر دي دایب په اور کې کی نمړ کیږي نبی ژوند څه ژوند لا ی موو فيه وله یحیا قآنم وئ ولاکننا اسابت همموننارو بدونوبې هم او قالهې خطیا هم س خلک به مومنانې خوګناونو د وجه نه ور تهلاړدي فماتته هم الله ماتتن دی چې ور ته شي الله پهېمرګ را وي عدل ته مګم حقیقتن دی زکا علماء لکلی وقد اجمع النحویون على انکا اذا اکدت الفیل بالمزدر لم يكن مجازت انما هو علی الحقیقہ دنوحاتو یو اتفاقی مسلر چکل دی فعل پا مزدر سرم وقت کو ندلتا مجاز بالکل نی مراد سبا مرادی حقیقت به مرادی لکا کلم الله موسا تکلیبا دل ته حقیقت خبره کلم الله موسی تکلیما ور ديږي کوي فاماتهم الله عباده فعل موقت کړه په مصدر سره نو د نو هاتو اتفاق دي چې ديږي کې مرغ نه مجازي مرغ نه نه بوله باید وي و دې کې پعذاب بوي کینا نه حقیقت نه دي دې تل دي شي ورنه د ټول نو هاتو باندې بخاره راړي فیل موکت کڑے دے پا مصدر وانے نو اجمع النحویون علا انک اذا اکتت الفیل بالمصدر لم یکن مجازا انما ہوا علی الحقیقہ داب حقیقت مرادوی نو دارے صحیح مسلم شاہ کی بل مرگ راغلے بھائی اتویج قرآن کی صحیح اسے چکراؤ دزار نہ جوڑ کرے. قران یو د سيزونه ذکر کړي او سلوور په حديثو کې ټکراو ته کوم ځای دا خطاب خپل ناقص او هغه اعتراضي ذهن باندې چې قران او سنت په منس کې ټکراو جوړه نشفق <تصفيق> زلي مرګ او ژوند یې ذکر کړي د نه علاوه ګور قران ذکر کړي او زه السلام د صحیح قول مطابق صل قالهم کو بیجوال لے ګلاب کې درې مرګ دې او درې ژوند دې فاماته لله مئات عام ثم بعشه او غبنی اسرائیل چې سل ویكيف هي الله هذي بعد موتها رعي الله رب العزت مړتله بیسکل را ژوندې کل دارنګ غبقری د فارغ سړی چې مقتولو نار جندی کو وېم مړ کوو په دوه نار جندی کوی قاتل به فلانه دغه د وجوندونو نوم او دوه مرګونه ته مراد دي دې کې کو څوکې جی وای په ښا پر کې او قسم حیات ته نو حدیث داغه بارک راغلی او د قبر جوان احادیس سره ثابت ته دې کې هغه نه ده مراد دې کې هغه سره نه اغه ژوند دې لیکي نوی مرادو کیفه تکفرون بالله سرنګيثا سو انکار کوي د الله د وحدانيت نه او د الله د وجود نه وکونتم امواتن و یتا شملو نشوی الله وی حلتا علی الانسان حیل من الدهری لم یکن شے ام مذکورا فجنس انسان یودا سی دور دو زمانی راغلے چنام نشان نو نشتو نو امواتا نشوئی فاہیا کم نجون دکڑیئی ثم ایمیتو <سؤال> کم بیاب تا سمڑ کی دا کم مرک تا سراروان نے او بیاب مجون نکی ثم ایلے ہی او بیاب دغی اللہ تا تا سور واپس کلشی دپارد حساب دا اول نعمت دی آیات مبارک کی ذکر کو اگرہ دا محققین علماء پنیز دا غد و جوند مرد آیات کے نور کے قرآن اور سنت کے ثابت کی خواہ غدلتا ندی مراد ہے دیم نعمت ذکر کی وہو اللذی دا اللہ غزات خلق لکم چې پیدا کړی دي تاسو د فائدې او د عبرت د فارا ما هغه سر فل ارض جميعا چې زمکه کې دی غن ثم استواو بی اراده لرل ویل السماء اسمان تا نو برابر کړی دي غیر سبع سماوات واسماننا وهو بكل شيء عليم او د الله هر یو شي په هنه ورلکم کې د عالم د دا تعلیل دا او د انتفاع او د عالم د برد فار ده پی دا کړی دی لکم ساسو د فائدې لپاره ساسو د برد حاصلول د لپاره هغه چې په زمکه ټول هر شي کې زموږ عبرت ده مار دے لړم دے تر دې چا اے کافر د دی کې برت ته الله وي شکر وبا سستا غونته انسان دې ګور تا نه خایسته دې اته نه مال ورس ډیر دی خوغه دې مان مت نه اور کنے اته دې مان نه مت تر کنے هر څه شی هر شی عبرت هر شه د انو لام د اعتبار د پاره ده س تاسو د برد پاره ستاسو تاسو د فائدې د پاره پیداکړي ها غچ فزمکه کی دی ټول د دې کې د استوا معنا د قسط اقبال او اراده زکه متعدی شوی د لفظ استوا په اعلان سره سم استوائل السماء بے اراداو قسکڑ و اسمان طرفتا فسووا هنّا لا سووا هنّا کی دا زمیر مبحمل او سبع سماوات داغی تفسین لے نو برابر کریو و هو بكل شيء او دا الله په هر شي په و ده او قران کې ډېر آیاتونه راغلي دي چې اسمانونه سړي و د زمکو مبارک صرف یو ذکر راغلي ځان سره آیا ټولې په دې سوره طلاق دولث سب ومن الارض مثلهن دغه اسمانونه غنثو زمکې باندې نو دغه اسمانونه ذکر قران کې ډېر او آیاتونه کې راغله او د زموکو ذکر سره په یو ایات کې راغلی او حیز خو په ډیر راغلی چې ځمکې سری وم کې دي د کې هیلمو یو مسله ځکر کړیوره ایات ک د ځم کې پیداش مخکې کو او د عسمانې کو دارنگی سورہ حامیم سجدہ کم دا سے ہوئی؟ چہ دزمکی پیدائش مخ کے دے آو دا اسمانوں نرستو دے خرستو سورہ نازعات کی یو آیات رازیو گرئی سورہ نازعات داغین ادا سے معلومی گی چہ اسمان مخ کے پیدا کرنے نشکال رازی سورہ نازعات گرئی آیات دیرشم نمبر او پارم دیرشم الاسور نازیات و الارض بعد ذالک دحاها او زمک پسد دین غلولی دا دیرشم پارکی دیرشم یاد کی وی زمک پسد دین غلولی مخکې مخیقین دا اسمان گورا؟ دا اسمان دا پیدای زکر رو شکنو؟ د ظاهره شکال راغینو لما او د جواب دا کړی جو بخاری شریف کې راغلی وي د ابنیعب الله ان همما نه تپوش شوی ن جواب ورکړو و خوقت قبل سمال ا انما دوحیت بعد د خلک سما زمکه پې دا مخکش وو غونډه پر بیسمان پ داکو نو پداس کې ځمکه مخکې د خو په غړو کې رستتوله څنه غړو کې رست ده شبرلو ما ما بخاریتي نقل کړی دغه شان ن جواب کړی پ داش کې زمکه مخکېوه خو په غړو کې رستتو ده د کوی وول اره به د غکه د حاب اے اعظم کا غند او اودتی د ولو مرکز د کابه شریفہ ولو دې کپځه نوا زکدی کابه تسوي ام ور تسوي ام القراه ور تسوي لګه دا وجه تسمیہ بسوره ال عمران کې ذکر کو چی دې دا ته اولی دسی وای ام ور زکوی دا اولاد دا دا دا دا و لکه څنګه د مور نه اوولات پیدا کې دا ټوله ځمکې د کابی نه نو ته بهګې دا ځمکه د کابی د رووتته سر حام نیم سجد کې مسله راغلی وه آیا ټیی کو بیارو اناءالله درس کې راشي نه هم او لسم کې هلته داسې د اولیڅوفه ځمکې پیدا کا او پهې کې غورونه او دا نور سیزونه پیدا کل تاینه فسی واس مانو نه پیدا کله واس مانو نه پیدا کله وا هو بکل شی ان علیم اعوذ الله فہر یوشبان په هده دلته دریم نعمت ذکر کای ذکر دریم نعمت دے وای قال ربک یاد کا او اخی فرمایلی او لِلْمَلَائِكَةِ مَلَائِكَةٌ إِنِّي جَاعِلٌ بِشَكَزَ گرزون کیم پزمکا کی, کی خلیفہ او خلیفہ لرا قالوا مَلَائِكَةُ فَرْمَائِلِ وَتَجْعَلُ فِيهَا آیا پیدا کے رب پدزمکا کی او گرزے مہی یفسدُ فِيهَا ہر غصوم چ فساد بکئی پد وَيَسْفِكُ الدِّمَا او جنسی بینیبتو یئی حقی او نا حقی یاد دیما که لفلام دا حد دے تو یئی بنا حقی منین وَنَحْنُ مُنگا نُصَبِّحُ بِحَمْدِكُ پاکی بیانو سرد صفاتو بیانو وَنُقَدِّسُ لَكُ او پاکی بیانو تالرا قَال رَبُّ الْعَلَمِينَ فَرْمَائِ لِيُوْا اننی اعمو ب شزه پوهیږم مع پهغسه لا تمون چې تا سووکې نه پوهیږی اګ د ادو په من کې رابط پهې کې با دی ځکر د نتونو دی یو ن متې کورکوور پهېبل دا او پسې در دی اوه د جا ایون ک په نجعل متعديكي دي ذو مفعولن ثانی اول مفعول دي دي کي خليفه ده داخل ارض اگر جمخ کي دي خدای مفعول ثانی ده كجاعل پخپل معنا شين او جعل متعديكي دي ذو مفاعيل تا داخل دا خليفته مفعول اول ده او فی الارض ورط مفول سانی دے ابازو فسلیل وی دا جا جاعلن پمانا جعل پمانا د خلق دے نبیاب ویو مفول تا متعدد کیگی اغا خلیفتن دے او فی الارض جار مجرور د دی پور متعلق دے بعضې حلیل مداویې چې دی کې جعل په معه د خلق دی د بیا دو مفائللو تضرورت شته یاد کا غ استارف چې ستارف فرما ځ اننی جاونفل ااروي خلیفه پیدا کوونک کی پهمکه کې یو خلیفه ل ا وې څه مقصود په خبر ورکول کې ملائکه تا کاله خبر نور کوله چاته په سکول شه د ملائکه خبر ورکو مل مقصود فی اخبار الله عز وجل الملائکه ته بخلق ادم مقصود څه چې ملائکه له خبر ورو نه اهله المسوقال ذکر کړی يَوْ وَجَذَاؤُ ان اللَّهَ تَعَالَى عَلِيمٌ فِي نَفْسِ إِبْلِيسَ خِبْرًا فَأَهَبَّ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ عَلَيْهِ اللَّهُ تَعَالَى إِبْلِيس پزړتي غرور معلوم چې د زړه کې تکبر لري دا خبره ملائک ول سرګندولا چې لپټولږي چې د الله څومره لوي علم ده دا د بازي سلفو نه داسې منقول دي بانجو ای خبری زکا ورکو دا ملائکو دا توعات امتحان اغسطو تا د حسن بسیر رحمت اللہ علیه قول لے دا دوی دا توعات امتحان و ازمائش اغسطو دره موجده دا دا وی کلی چه اللہ اور پیدا کنو ملائکو یارید وی ربنا لمن خلقتا هادهی دا اور د پارا پیدا کنو اپا دی بسوک سوزه قَالَ لِمَنْ عَسْوَانِي وی سوک چیزا ما خبر نمانی نا فرمانی نکی منا فرمانی که یا بس وزو نو دیو یا ریدل چی شرطمو نا گناہ سر گندنشی اصینا اور تم ورطاو نکی او دیل پتنو چی او بالمخلوق بئی وی اینی جائلن فی الارض خلیفہ ما کیو خلیفہ پیدا کم به چوکی باباز اداسیوی چی د اور دنکی دو مستحق و لائک و قابل بئی باز علماء او دهم ذکر کړی و یلا را دل ريو چې د ملائکو عاجزي ثابته کی چې د الله په علم سو کې هاتنه شکر ولا یحیتون بعلمه الا به باشا باز اهل المدسه لیک دي په لورای وای استشارا الملائکا ملائکو سره مشوره کولا زه دا وایم اهل الملك لي جزعيف دي ذكر الله مشیر نشتا اني مشواري لضرورت استا ها باي بلکي عام مفسرین و اخبرا الملائكه بعد چويلي کي استشار الملائكه نعمان بن كثير وي في حت تسهل دي عبارت کي تسهل شوي اکمل لما چې وایي چې اخبر الملائکه نو ویدہ قول اخسن دې نو مشوره نا غس الله له مشورو سره ضرورت نشتا اگر چې بعضي مفسرین توجیه کړي ویل نن مشوره غستاونی مشورې له ضرورت نشتا خصوصت ز مشورې جوړ کو طالب للعباد ها تعلیمت للعباد خلیفه است مراد دی دو دی که ده مفسرین و محقیقین و دو قولون دی اصل که ده خلیفه معنی ده قومن یخلوف بعدهم بعدون قرنن بعد قرنن وجیلن بعد جیلن خلیفه اگه قوم توایی چی یو بلپسیرازی لیکن لکه دا قرآن کرده خلیفه است توایی اگر ایسو لینا عام اخیر اگر د ای ده خلیفه ده معنی ده دخليفه خپل ما نه دا سوره انعام اخر غورې يوصل في زمش نمبر ايات غورې فاطمه فارکي دخليفت مانا ځکه كون لپاره وهو الذي جعلكم خلف الارض يوصل في زمش بيتم خيرنه ايات ده وهو الذي ده الله غزات ده جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ خللهفل رضوي ګرزوللي یو بل پسې اد او دغه معنا سوره نمل راغلی یاد د بل ملی کو ځان سره دو شپ هلته و یو بل پسې اد ګزي دغه معنا سرور خ کې شپته یاد کې او سره عاراف کم دا معه راضي یو سلی یو کمیم خلیف نه ماد غقوم چې یو بل نه پسس بهازي اماما ب دقصیر رحم اللهويولیسل وی ها بلخلیفې آدم و عليهسلام فقط کمه ی قولو هو توه فتتون من المفصې دا امام ابن کثیر رحم الله خپل تحقیق ده و ویلي کې خليفه نه یوازې آدم علیه السلام نه دی مراد لکه یو جماعت د مفسرین وي ائ امام ابن کثیر او ازاه القرطبي الی ابن عباس او ابن مسعود و جمیع اهل التاوید د دې نسبت امام قرطبي ابن عباس او ابن مسعود رضی الله عنهما تکړه او ټول مفسرین او تا ابن کثیر وی وفی نظرون. دا دا و وی فی ذالک نظر نظر علماء مختصر انتقابر امام بخاری نو ایجاد پوسکو یی نغوی فيه نظر وذا نظر کو زیدول دنیا دمت سو ور رسی غیلا سو نک د فن ماهر له وفی فيه ابن کثیر چون کی د علم حدیث د جرح تعدیل د لوی علماء ندی وفی فيه ذالک نظر پدی کې اختلاف تا امام رازي رحم الله تفسیری کبیر کې ذکر کړې ای څوک چې وایي چې خلیفانه یوازې آدم عليه السلام نه دي موارد ای وایي رشتو د اخول سميږي اتجعلوا فیها مَیفسد فیها و یسفک الدماء و کې فساد به کای ویلې دیو جندی ویچی یوازی خلیفن آدم علیه السلام نده مراد دا غا علماء بیا اگور جواب دا کئی بخبل اپنی کسیرم جواب کڑے وی ارادو اننا من حاذ الجنسی من یفلو د دا خلیفت دا دی جنس نا بابا دی خلقی چایی بسکئی دا کارونه نا بکئی و امام آلوسی روح المانی پا خفل تفسیر کیوئے وَالْمَشْهُورُ عَنَّ الْمُرَادَ بِهِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ خلیفہ دا ہا پاکی دا مبالغی دا پارنا دا دا تانیس دا پارنا وَای مُرَاد دا خلیفہنا السلام عَلَيْهِ زکر روایت سلف و ندا سراغله او افراد د لفظم ده نو کوم وایو خلیفانا مراد یوازه ای ندی نو یوخد خلیفه دا افراد دا غیر مناسبت نه لري او کته وی چې د ویلو د فساد نسبت شوه نو وی به تسبب په طریقې د سببیات سره شوه او یو شیت چې د سببیت په درجه کې نسبت کوي دی چې داغه کمال کې نقصان نه راځي دا نسبته فساد او د وینوت یو له طریقې څخه شي اې دا نکدې او د اولاد بې دایې د پلار کېدو د سبب دي چې نری پاره کې بدل نو پلار د بچی په ګناه نیو شي پلار د نوصی په یو نکدې نوصی په ګناه نشي را نیوې نوخه خبره دغه د چکم امام روح اله مانی ذکر کړي او د خلیفه معنا مو مذکره دي معنا کې بعض اوقاتو کې نقصان کی تصورې بعض علما د رد دا وای وای الله بني ادم دنیا کې خپل نائب جوړ کړي نو دا داخ لفس دروس نه دا خلافت د چا نه وی دا, دا الله نه خلافت او کو د مخ کی مخلوق نه خلافت شیخ الاسلام ابن تیمیه په خپل فتاوا کې د دې مسئله پوره وضاحت کړي النور اهلی علموم کړي کوئی څوک چې خلافت وایي چې خلیفت, خلیفت الله ده دا الله نائب د نګور نائب علی وی چې اصلي د دې قائم مقام بی. دا سېمانه د الله د شان بارکي مناسبه درسته نه ده نو پدی معنی الله تخلیفہ وی چې ګنې الله به نوې دا غف آدم بی موجود بیري کې بده نائب وی دا درسته نه ده دیو جن حافظ صاحب وای ابن سیمیا رحمه الله و ابو بکر صدیق رضی الله انو تشاوی یا خلیفت الله قال لست بخلیفۃ الله ولكن خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبي ذلك ده حديث د مسند احمد له و سندم ثابت ہے ابوبکر رضی اللہ عنہ دی اے دا الله خلیفہ و اذا الله خلیفہ دی زید رسول الله خلیفہ, خلیفہ اما لبس ذرك افلا بل غور الله دا بندہ خلیفہ کیږي چې خو بندې نشي کیږي د سفر په دعا کې راغلي اللهم انت صاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاهل اللہ پس فرقہ ممبر کرے اعظم بال بخش کے متخلیفہ ہے بیا وی والخلیفۃ انما یکون عند عدم المستخلف خلیفہ علی کہ مستخلف نینو دین اگے قائم مقام بھی لیکن تاسو ګورئ وه یې گورنر په دوله لاړو قائم مقام گورنر جوړ کو صدر په دوله لاړو قائم مقام شک نو د اصل په عدم موجودګرای کې څه کوي دایف وي دا څه معنی ده الله د شان بارکه ده نو دا چې ضرور پیل دي راتل پکار چې دا انسانان د الله نائبان دي محمد ابن عسیمی نا تپوس شوی و وای کثیر ما نقرا او نسمع ونصف الانسان بانه خلیفۃ الله فی ارضه وې ډېر مونږ او ورو او للو چې هله کوي انسان پزماکه کې د الله خلیفہ دی ا دلیل نشي نجال فلرب خلیفہ او یا داوود ان جعلناک خلیفتا فلارض پدي دلیل نسی نای جواب دا څه کړي وې ان اريد بالخلیفۃ انه وكیل عن الله فی خلقی فهذه لا يجوز که مقصدی دایې در الله وکيل نهایب دي قائم مقام دي دغه خبره درسته نه ده ځکه الله متصرف دي په خپلو خیاناتو کې او هغه واسطې وکیل ته محتاج نه دي اکه چریدا مقصدی وي چې د الله په دین قائم ولاره دي د شریعت د قوانینو تنفیذ کوي نفها ذا لا باسه به د تخلیف اول ول الله چې کوم قانون د قران و سنت او سنت په شکل کې جوړ کړي د دا جرا کړ او هغه قوانین جاری کړي هغه قوانين به سکه جاری کړي نو د لفظ کې لګ احتیاط پا کار دې سپوږ شي په خبر روان دا چې ویلی په جنه انسان نه نائب او علماو لیکلي و دا آیات یو لوی دلیل دی مسلمانان به خلیفہ او ځان ته بشرف جوړایي یسمع له او یطاع او دا خبر په مسلمانانو واجب اله او د دې په وجوب کې د ائچا اختلاف نشتا مسلمانانو باندې دا لازم دي چې نه یو مشر خلیفہ به جوړایي چې تمام کلمي والا پاغ را جمعای او هغه د الله د قوانینو اجراو کی او د خلیفې دیپلماټوري چې خلیفہ نی نو تول دن باندې غړي خلیفہ چې تول دین بسوي ایسمه خیال د چې صحیح خلیفې نو کو څو فروي مسائل او په جنگ کې د لو جلب یې کنه وای ها دا خو جنونو مو ار سړې بس ناز ته ځنه دغه جوړ کړي خپل خوخه د خلیفه سره خلق سی را سمبال وی دیو جن امام احمد رحم الله بوي کماله پته لويږي تمام عمر کې په زما یو دعا قبليږي اوب کمه دعا کو زو وام چې الله یو اسلامي خلیفہ جوړ کې ټول دین نمګړې دې چې خلیفہ نه د نن د دا امت ویلې دویږي د حیا سره لوبي کیږي د دین پورې خندا کیږي اولی خلیفہ بنښتہ سکمے و مات کې څه کومه صرف سره د مخې سوکټه چې دا ټول پیرا متفق شي د ګور امیر او خليفه جوړول دا لازم او واجب دي او په شریعت کې د بشر جوړول د لري طریقې دي دی سوري دمانه علماء کتابونه لیکلي مفتی رشید احمد رحم الله یو کتاب لیکل قازالم پیدا کو د احسن الفتاویش په کې جلد کی دا کتاب چاپ شویم امده رفو النقاب عن وجه الانتخاب دا امیر د جوڑو لزمونگ په کامل دن کې دری طریقی دی بے عدد اہل الحل والعقد اے ہر امیر میں سی جوڑو لے دی پا لوگو رہی تا یو پله یو لس تقوا دار او حیا دار او علما وای جرافلانه به بشری او یو پله د لسو بزی او شل جوارګر وای چې دابل بجوړو جمهوریت کیسوی وای دی شلو جوارګرو به شي ار سړې امیر دشي جوړوله اهل الحل والعقد لکه سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله وانبارك اهل الحل والعقد راجمشور او دا غي انتخاب وکړو یو طریقه دا دا سخصوصی خلق و د امت دې تقوا و مشلله وای دې علم به مسلمي ای په مشورې او شوکسکی امیر بجور کی دمه طریقه دا, دا خلیفہ وقته د جبس اهل الحل والعقد راجب کی ای سره مشوره او کی اده چا بارکی بوصیتو کی لکا ابو بکر رضی اللہ عنو مشورو کا دو اسمان عبد الرحمن ابن عوف سعید ابن زید حسید ابن حزیر او د باز محاجرین و انسوار و سرا ردوی اللہ و انهم نلیف مشورو وسیعت لیکلو چه ما نفس با عمر رضی اللہ عنو سوی خلیفہ بئی یو طریقہ دارا د پااره بیا شرتونونه دي بورې دا مسله ډیره تفسیدي ده دا. دا کم سڑے جزان نروو خلیفہ کوي دکې به د خلافت شرتونونه وي دا زینه او سړی کېلو بل کم خلیفه چې دویم خلیفہ باره کې وسیت کوي دی به هم اهل د خلافت وی کاغ نه اهل دی دا به وسیت هم د نه حلل باره کوي دریم طریقه د امیر جوړولو په اسلام کې دا هغه چې خلیفه وخت ووي چې دا فلانی فلانی کسان اهل الحل والعقد دي او تاسو وای کینی دا دمر دمر کسان په خپل مرس کې امیر جوړ کوي لکه عمر رضی الله نو چکنه خپل جون نا نو شو نو عثمان علي زبير طالح سعد عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم نا شپگوارا شرم و بشرری وی شپگوارا که نئی او تاسو پا مشوری و امیر جوړ کھئی نو دیدی شپگوارا مشورا پا عثمان رضی اللہ عنہ سو طریقی شوی بائی بس دادری طریقی دیوی سلورمہ طریقہ دا خو دانا خوکدہ دا زیوشی نومت بسکئی د خلافت مرد نفسه اوس لپاره زور کې ناشته او تا ته وات چې یو ورسي په لاس وکړ واستل په زور راغې قهرن او جبرن مسلذ شو نو د دې اطاعت واجب دي ورته مسله ځان پوې خو دې ځو کې سم نه دي تا کم مقدس په زور کې ناشته نو د کې بد خلافت شرط نه ټول موجود دي اده بنا جائز اقدام نکړي نو وېدا چې قسم خليفه هم سره درسته لکه معاویه رضی الله عنه شروط پکیو او هغه کې ناشست زمدا چې شړېږي په زور کې ناشتو خو شروط پکی نشتا او مخالفین په جنگونو و جلو او ناجائزو حربو ده ځان تابې کوي نو دا چې شړې فاسق او سف غنہگار دي ود دې باوجود چې دې مسلط شون او توات واجب دي قوم تر راخلياسي به سببې دتويشي و راځال داس نور ثمره و دې توات لري له صحابه کرامو کړه داس خلیفہ مخالفت او معذول کولم دې کوشش کول دا, دا ناجایز ده تر سوچ او مت کفر بواه ني قتل شهني په نو غوري وی کتل چې دا خلیفہ خو سرګن کفر کوي د بیا باندې ګوري چې موږ د بغاوت کوو نو پدې چپوالی کې مو خیر دی او په بغاوت کې مو دی زه تا خبره ده تا قطعه هر انسان چې الله مکلف کړي لا یکلف الله نفسا الا وسعده مخفل وصل ګوري څو پښې په خبره باندې نو ګور ځکه په زور راغې نو د دې اطاعت یو د شینی زوره خبره ده یو د بيوقفتو او د ذیل نه خارجه خبره ده د دې اطاعت سره واجب ده ځکه کله د مخالفت کې تاسو ګوري پکلي کې او ظالم کیږئ نو ټول خلک خاموش کڼار سره وي کورسره چیړم نو زما بچو تا او دما حيات نقصان ده نو چې اوسړي سره حکومت ته اته ور سره شيډ نو سره چې سر جنگه سر باندې ماتي کیږي د ژړې واخ به مات خلق قوت د مغربي جمهوریت پېسلام کې تصور نشتا سره نشتا د مغربي جمهوریت اسلام کې د هغه څه تصور نشتا مفتی شیخ کتاب ډیر د کتو قابل نیوایس او بیا دی کې علما او شرطو د ذکر کړي د خليفه لپاره تقریبا یول سرتونا ولا ما وجی کیدا شرط بی دا بی ناغ شرتونا ک برابر شین و سمرا خبردا حیات دلیل دی د خلیفۃ جوړولو د پاره و اذ قال ربک یات کا وقت استا رب فرمای لی لملائکۃ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَا بے شک از پیداک انکیم پزمک کیو خلیفا لرام ادام ذہن کی کین ہوئی پچغو پنارو پدی خلیفا و اسلامی حکومت نرازی کراتلین غتروز براولے ریکھنا مائی پچغو پجلسو پلارو بندولو اپارتالونو اب آئی هیکې و سوچ په کار دی اسلام خو د سوال ش بیا بر راي کته چا د سوال کې تاوا اسلام به رای ک سوال کې چا تا د سوال ش نه دا به راي خو څنګه به راځي دګور آ و سور نور نور و دا به څنګه راي وګور پارکی سور نور اسلام برازي خود دې دراتلو د خلافت اسلامي دراتلو ستري کرا سور نور تلسمه پارکی وګورئ او آیات وګورئ 55 نمبر وعد الله الذين امنوا منكم واعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض وَعْدَ اللّٰهُ وا اللهلهوي نه واده کړی الله د هغه کسانو سره عملو چې موسوف دي پهصففت دي ایمان من کوم د تاسوونهوااماملو سوال حاتې عملې کړي دی نیک لا ستخلیف نه همفل اروي چې خاامخه خلیفاګان به کې د په ځمکه په لګور اول به ایمان فضا جوړږې په یو خلق <الغ> با طول سوی ایماندار باید خلق با سوی طول بدنیکو آمالو خاوندانوی نو ده دی دو سی زنو پا نتیجه کی اللہ با دا باغ به با میویونی تی او د خلافت نعمت با اللہ امت لورگی اول با سوی فیضا بجورو الگوارد ایمان ایچی طول مومنان دی او دنیکو آمالو خاوندان دی ادا مسئلہ کو رئیتا سنو روئی وی بادشاہ دخلہ مل نجوڑی گی دسن جوڑی گی نکرائیت غلی غلب مشرکی گی ہم آئی سوک پسیلہ کئی ہم آئی جماعت کی سپلیش رکھنی پریسی وی تبلیغ والا بار جماعت راغلے ہو دائی دی بارانو خلکو نباز خبر پتائی دائی دس دا زیلہ بوزی جی متنک فر نشی دائی خیال نون ورد ہے نو جمعات کې ګिलास زنجیر سره تړلې و نو هغه بار ملکونو ورته پوځوګي دا په لې په زنجیر تړلې ګिलास چې ته تخپي ته ایوه الان له خپت ولولګي دا چې دا کې چرې زنجیر سره نو دړي نو پټایې نو یی دا نا څنګه کوم دمو غوډل تبلیغ راغلی یوه دې ګिलास په دې پریزیه پای یو کس را خبر وکول وای کوهټ له جماعت راغی د عرب نو ال یو درگاه کوټ والے پیځی کبا واندو میره بازار کې شې ره بای سوال واه کوه وټواله ها اجي واتر بابا ناغه تبريق ولا خطا كل چ په دې بل لاره شتراني شي ک ديو ک دل خلک سجدي کي يا طواف نه کي و يغارب وکتل و يغ خبکانو په پریشاني چا مغل سراغليو مسجد کي و خا کي ورته خلک قبر له سجدي کي طواف نه کي حاجت نه غواړي دغره دي پرغره دا ټول خلک وایي زموږ بادشاہ د خپل منصور ای کني نو چې موږ مومنان شو موږ نیکو اعمال ول شو نو الله په بادشاہ سره ولي خليفه برا ولي زموږ د اسلامي بادشاہانو کې او بادشاہ وایي رئیه ته راځم کو وی هو حمدا چې موږ درتداشه مشران جوړ شو لکه ابو بکر او عمر رضی الله تعالی عنہما ټول خلق یو خواهما نه بادشاہ ولوي وی مونږ له باغ شان جوړيږي چې پچا ابو بکر مشروح سپوشوي په خبرمانه او مونږ له باغ شان جوړيږي چې پچا عمر رضی الله نو خلیفہ ستا خو خلیفہ د ابو بکر غونتي فرل دي او وخت د كتبم چې غونتي جوړي دي ابو بکر رضی الله نو چې پچا او جی رضی الله نو ډیر حاضر جواب هبا د <متحدث> چاوالو د دې دوه خلفاو په وخت کې ډېرې فتوحات رسوله تا وخت کې غزونه شو علي رضی الله عنه ناغور توی اي چې خليفه ګانو وي ز جنگي ته چوز د خليفه مستاغون ته خلق دي فتوحات بدکمځه راو شي کپوینو شي په خبره وي چې خلفاو نو زبه جنگي دم فتوحات کېدل او ز د خليفه مستاغون ته خلق دي نو فتوحات بدکمځه راو شي په خبره خبر ورسه ور قران درته سمندر په کوزا کې باندې کو کفيزاد ایمان او د نیکو اعمال او جوړشوا نو خلیفہ ومن دغه شان رازي ا کفيزاد شرک او د بدعات او د ګناهونو د نافرمانونو دا سوال نا پیدا کی قسم دی چې مونږ نیو بدل شوی خلیفہ او پسترګو مونږ ورو اول به مونږ بدلی کو نو چې مونږ بدل شو نو د نعمت په تور به الله مونږ لسرا کی نو مونږ وايي مونږ دې بدلې کو خلیفہ دې چا مون دې شي اوه بھائی دلیپ لو ګورہ کا ابو بکر رضی الله انه په مونږه وي مونږه له شرم نه لېږه هغه جهاد لذي مون ټول پټې دي هغه پښتنو لوي جمال لګي پختون مال لګي او بھائی د ګوره زه خبر ذهن کې راولې دی ایمان او د اعمال فضا چي جوړ شي وعد الله الذين امنوا منكم وعد فرمایله دا هغه کسانو سره جی مان روڑے دے بنکم د تھا سنا واعملو الصالحات او عمل نیک دی نه لستخلفنهم فلارض خامخا خلفگان بکدوی دوی مکہ کی ادا وعده الله پورا کا د خلفای راشدین او په شکر کی دغه شان د سروربی یا توګورئ والله مپاره کې چې خلافت اسلامی به په کومن ددي جا کې راځید آیا توګور یو پم دبی یا پ کې واله د کاطببنا فزه بورې بمب د ذکرېل ار یارې سوهه عبادی صالحون در پستر وګورې چې دیمه سلامان موږ دا غزړه کولا اوشي اے دا یاس ګنیمانا غانيدي خو ورما نه پکې علماو دا کړی وَلَقَدْ قد فِي الزَّبُورِ ناف زبور اوویشا کللی کلی و موږ پههرسمانی ک تاب کې م بعد د ذکرې په دلی کلو نپلوه محفوظ کې ذکر نهمراد لو محفوظ د او زبور نهمراد رسمانی کې تاب دی دا خبره موږلیکې وپاررسمانی کې تاب کې من بعد د ذکرې پس محفوظ کې۔ انل ارض وچ بشک ازمت خلافت اسلامی يرثو عباد الصالحون پميراس بوري دي لارا زما بندگان چکا ملو مکمل ني كان دي ورمم تذو خبر در لدواله معرفي کي بندگان بوي هو كامل ني كان دا دې د ګور د میراث نه مراد او د زمکه نه مراد د دنیا زمکه او خلافت اسلامي له یا علما دا ترجمم مکړي زمکه نه مراد د جنت زمکه دا د جنت زمکه بچات میراث کی ملایويګي ای بادی یصالحون زما بندګان ښی کامل او مکمل نه کاندي لید دو ایا ثونو کلا موږ چې خلافت اسلامي کو غړی دا قدرت لوگره دا طریق کرا قالو اتجعل فیها قالو ویلی د یتجعل فیها مفسد فیها و یشفق شیخ شبرا ثرند اس تو الله دی غری کی رحمت کی سید محمد سنجان صاحب رحمت الله تعالی علیہ نو مودو اٹھون لو والا نو بیا سره غی اسمبلی ختم شاو نو علیه بیا و درې گئے پیدا نه بچي بیا به توبای په ځخلقو تنگړل چاله چایل شم بده مطالعه کولې شم زمانه مطالعه ठेهي چې خلکو نو ورته غاړې ته دفتر د صفدار وتی کتابو ګوري هر واغ لسی و بیا څه تکینم د اندکه نن دا غلا وทุนلنه و او او مالوی بچې په دې اسلام ناراضي په دې طریقہ دا شخصه بو صاحب او فات د یوازې ما او او دا دا یا خبرې امانت سره د نقل کوې په دې طریقہ اسلام ناراضه mortوی جی اکثر زمونږ دی علماء او کстаўو شاگردان دي چې دا دمر پیسې لګي منډه ترړي نو تاسو دوی په یوينا چسبل لا لري اختيار کوي د الله د قران او د دین د قانون لپاره دا نه دی دخلي خبره مالې بچیا سیاسي طالب د شانمني سیاسی ملاقات څه ده خبره تو پوه شوې په خبره وی سیاسي طالب د شانمني نو سیاسي ملاقات څه ده خبره او باندې تو طریقہ وره دا حاله څه پوه شوې په خبره قالوا ملائكه فرمایلی وتجعل فيها آیا فیذا کہ پدیز مکه کی مےفسد فیها هر غسوک فساد بکی فدی وی کی ویشفک الدم او نہ کی وینبتو یی الدم کی یا الف لام د عہد دے ها بھائی الدم دا احد د مراد تے ناروا ویدی ابا دیو ایل افلام دے استغراک دے ہر کسم ویدی بطویئی کاغ جائیزی دی کنا جائیزی دی تمیز بپکی نی چی دا حق دے کنا حق دے غوث ویدی تو یو لوسرے مقصد دے ویسف قدیما اے ویدی بطویئی دا خلقو کا حق وی او کنا حق وی ونہنو نصبی ہو بحمدک حدیث کې ویل غوړې ملائک لا انسان پیدا نه وی فساد به کای وی نه بته وی تا خدای غیب او خبره دو ملائک پر غیب ووېږي څه پوښښ سوال باندې انسانان لا پیدا نه دی ملائک وی فساد به کای وی نه بته وی الله دې زموږ د مشایخ قبرونه د نور او رحمت نه ډکی هر خبره چه ده توحید ده پار رکاوٹ ده امت ته اغا خوله ده ده ده علماء یو جواب کرده ده کرده دا پتولو که خود جواب ده وی ملائکو لسکا پتو لگه ده چه دی بسکای دی بوینی توی فساد بکای ده احلی الملکی ده الله ورته تده خبر ورکو احلی المسوئی ده اله الالمین ور تده تد خبر ورکو چی پدی بنی آدمو کی بداس خلقی بوی؟ نو دا الله دا خبر دو ورکول دو وجنا ملائک دا خبر کئی نا پتولو کې اوله جواب دی الله خبر مرو یا دای قیاسو کن اے مجتہی دین کوي کئی کنکئی نو ملائک بلوی خلق دیگر مخ کی پیریانو پدیز مکہ کی زمونگنا نایی با فساد کول نو دا انسانان دا غی نائبانو دیوی چې دا این نائبانی دیوی ممدہ سکار کئی گی اب آز احلی المدرم جواب دا کرے ویداد لفظ خلیفان استمبادو کو حاکم چیوی فیصله کن کنی دی پارا جوڑ دی چی خلق بجنگو نا کئی فیصلہی پر آڑی حاکم خواستی نجوڑی گی امام یہ له جوڑ کرے چی جو اور مسئلہ مفتدیان ادری گی نو دیدی لفظ خلیفانا ملائک استمبات کوسو سو جواب نو شل بیا ونحن بحمدک او مونګه پاکی بیان او سرت صفات بیان او لستانا ونقدس لک او پاکی بیان او تعالی را د یکه وش کال دی ول فسوال ځان کوی کینو بیا او په جواب کوی احل علم و تقدیس و تسبیح یو مانا دا نو بیا خو تکرار راگه نو سب بی ہو که چی سوئی پا نو قدسو که ما غده او امیشن فارتاسو ما شا اللہ کتابونوی دی دفد تقرار که علماء لیتا تقرار راگه تقدیس او تسبیح صدا یو مانا دا امام روح المانی موئی و التقدیس فی المشهور کتسبیح مانا واحتاج لدفع تقرار تقديس د مشهور قول مطابق د تصبيغ د معنا نو لما دفع د تکرار ته محتاج شوی یو وجدار احد هما بهتبار التواعات والاخر بهتبار الاعتقادات ایو په اعتبار د صدا د تواعات ده بل په اتباع د اعتقاداته لا یاد لم وجادا تسبيح ستوي تنزيه هو تعالى عما لا يليق به تسبيح ويدا الله پاکي دا غسنه چې الله سره لائق ني او تقديس ستوي تنزيه هو في ذاته عما لا يراه لائقا بنفسه پاکی دا اللہ پزاد دا اللہ کداغ سنا چی اللی دزام سرم مناسب نگوری دو تقدیس کیت مبالغت دا تسبیح مقابل کیم او شیخ حسین علی رحم اللہ ودا سے دفد تکرار کولا وَاِنَحْنُو نُسَبِّهُ بِهَمْدِك یرجو الان فی النقص فی ملکی ہی تعالی فی الحال و قولهم نقدسو لک یرجو الان فی فی المستقبل ای فی الحالم تا پاک گنو دا ایبونو شرکانونا و نقدسو لک او پا حال کے دم پاک گنو نیوکی نفید دا فی الحال او بلکی نفید فی المستقبل او دې نو قدس نور ایمان اگانه مولا با وکړي د بیا فارې باندې اگمانه چې والي نو تکرار ناراضي لکه امام دحاک معنا کړي نو قدس لك اے نو تو هيرو انفسانا لك ابتغاء امر دعاتک زانو پاک او استاد رضا په او اوواز دې تقديس معنا په صلوات سره کړې ابن اثيره کول زويې تقديس په معنا د صلوات ناراضي امام قرثبي دا خون رت کړي او امانه شهيدا اي تقديس په معنا د صلوات رازي و نقدس لک مونږه عبادت او مشکوتا تا تا اي امام مجاهد نو قدس معنا کړي نو نوعز موکا وانخبروکا نو مونستالو یو بڑای بیان نو ماناو کئی نو د تقدیس کړه معنا او کای نو بیا د تسبیح سره هم معنا شو نو تکرار را نغه نو د فیند تکرار ته ضرورت بنوي قال رب العالمین فرمایلی ان یعلمو بشک از پو هی ما په هر لا تعلمون چې تاسو پین په هیګي ادلته علماء یو شوقه ال ذکر زپوې کوم هغه سه کو چې تاسو نو پويګي اے د پدې ژړدی ابلیس کې ګنا د تکبر دے دا سر ګندو الغوا او زپوې کوم د دې خليفه اولاد کې بام بیاوي او ده دی خلیفہ فاولاد کی منی کانوی او زپوئی گم پا دی زب جہنم ڈکوم د پیریانو انسانانو نام زپوئی گم پا غچتا سن پوئی گئی اس آدم علیہ السلام اللہ پیدا کو او داغوی فضیلت او شرافت په ملائکو ثابتو لو نو ده علم لااره ورته اختیار کړې شو و د آیات د علم شریعت فزیلت کی او لو دلیل ده هاوې ادم علیہ السلام فزیلت په ملائکه ثابتې نو د فضیلت د پار نور غنص سباب دی او علم مول لااره اختیار کدی کی موږ او تاسو له چګوره کلمه یوسړې په دنیاو او مالو فاس مؤتبروبانی ځان سر شریف وي اصل شرافت د قران سنت دې د مو عمل وعلم ادم الاسماء او فطرت تعلیم ورخړ ول ادم علیہ السلام تد سنونو کله حد ټول ضروریو ثم عرضهم او به پیش کړی ودع عل الملائکه تپ ملائکه فقال انبهوني نو فرمایلیو خبر را کای ما تا بیاسماء هؤلاء پنو منوذ دی شی زونو ان کنتم صادقين کایتا شرشتيني ادي په لګوره د یو عالم شاگردان دی یو ته او خو لا او بللې نې خو له امتحان نخ لې دې کې صفالیت ده نو اهلی لمګره جواب کو او فطرتی تعلیم یو استاد یو له خو بللې او نخولو یو داسې رجټول له خو له یو کې کی فطرتی استعداد او قابلیت تے دا فترتی تعلیم او دا کوم سيزونه دا کم سی زونو نگونا کم چه د نبی د شان سره خائدل او چون که دا خلیفه اول ده نو د خلیفه دا منصف سارا چه کم سی زونو نو آغا تی مراد دیم آغا دانا چېلم دماخه نو د ما یكوني ولا ورکو ادم رعلم موجود الله سره برابر او هغه عالم الغیب وکه بعض خلک الله دې ورته هدایت وکي د کل حد دی لفظ نه استعمال کئ په علم غیب د نبی رسول اسلام او یادم علی السلام لچدار سنمونورت نو داغه مرتبه خو د سید البشر خاتم النبین نہ کمدہ نو ج هغه پارسه بو نو نبي عليه السلام څنګه بو هیږي نو زموږ دا علماء وايي چې لفظ کل کنا قران کی ذکر کیږي هم رات ته نشلی وی مراد ته اکثر وی تاسو ترمذی شریف کې براښ ابن مبارک رحم الله وئی دایقول امام ترمذی ذکر کړي وی جائزن فی کلام العرب اذا صوام اكثر الشهر صوام كله وای په کلام د عربو کې دا خبره جایزه ده چې کله سړی اکثر میاشتې رجول شي وای ټول میونی وي اکثر حکم د سوي کول وی نو د دې کې کله مراده اکثر سی سيزونه دي چې کم د منصب خلافت او د منصب نبوت سره سو مناسبو لو کلا اوغرو علماء لیکلي وای کلو ما پخپل عموم کی قطعی دی مفتی رشید احمد رحم الله په ال... علم بنف دی المغیب کی او رساله لیکله مدارک په صفحه کی وای وای کلو ما پخپل عموم کی قطعی ندی بلکې کلا ما او لفظ کل ذکر شی خو مراد اغه کل استغراکی دی وی ګر له کل دو قسمونه دي له کل سری یو تا کل استغراکی حقيقي وي او یو کل عرفي دي دلته کل استغراکی حقيقي دې مراد بلکې عرفي مراد ده لکه دا لفظ کل قران کې زې په زېرا غله لوک دي کې د کل هانا علم ثابت ثابته نو بیا خو به ټولو سیژو تلیل بهغب ثابت شي لکه ګوری سره بقره او ګورئ د کل ه تفسیر د پاه40 نمبر و ګوری درمه پاه کې د سوره بخرې. وای د قالی بربرای مويات کا و چې فرمويبرایمل السلام رب یارینی زما ربه معته خیا کې ف حیل مووت سررنګې بجووندي کې مړیه زما خو یخ نووي ماې چې ته مړیژوندي ربی کریم فرمائی لیولی استعفدی یقین اشتقال بلاوی اولینا ولیکن لیطمئن قلبی چزرمی پی مطمئن شیب قال فخوز اربعتم منتویر اونیس سلور دمار غانونا فسرحن نیلی زان زری زری کا او کیمیک چٹنی کا ثم جعل علا کل جبلن بیا وګرځو په هر غر د د دنیا ټول خلک نه لري مراد کړي چې تاسو د پاکستان او را لیم په کې راړلایم بای الا کل جبلل لمراض علماء ولي کل ويصلور يا ول لغرو نو داغه د الاكي لکتا لسو کوي یاره پیسي والا او په غریبانو ته تقسیم کوي ټول ټول دنیا غياده ای کده دې محلی او د کلی غياده ای از مورفیم او گرز و پا هر غر ایدال لسو یا او یا من هنہ ددائید دی زری زری شو اندامنو نجو زنی ویسا ثم دون ناو بے رو بلا یا تینک سعیا رازی بتاتا پمنمننا وعلم ان اللہ عزیز حکیم او پوش الله غالب او خاوند حکمتنون سورة کحف گوری بلسم پارکی او دا آیاتی مبارکتش پارا سمی پاولکرازی سورة کحف آیاتو گوری یوکم اتیائم او درسلور اتیائم آیاتو گوری یو کمتی آئیم آیات کی وئی امم السفینت ورچ کشتیوان او ما سرائی کا او تختم تلرک خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام توئی فکانت لی مساکینہ داود پارد سغربانانو یعملون فی البحرے د به کاروبار کولو پهدي په سمندر کې او دا کې ششتی د الله ددی د معش ذری ګررزلی وه فارت ان یبه مع را د لرلی وه چې نقصان راوللم په دی کې شتی کې وجه داوهکانه ورا او همملکن ځکه د دو نه او ظالم باتشاو یا اخوزو کل سفیدت غصبا چیاغرانی سی هر روغ کشتی فزور سرا نگو را کل سفیدت مراد د جونی دنیا کشتی جی کده بادشاہ کمزے کی حکومتو نو کل عرفی مراد دے کل استغراکی حقیقی ندے مراد دارنگی اگو رای دی دی دی درے میادتا سلورم اے سلورتیا اے میادتے اگو ان مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شِئِئِنْ سَبَبًا مِنْ كُلِّ شِئِئِنْ کی کُلِ استغراکی حقیقی نده مراد ایک ارسو نو بیاولی اغا قوم لوئی ایو ایو ای دیوار جوڑکا اغورتو ای فاعی نونی بقوه دمتو مدترا سرو کئی ای دیوار بزوخ جمع خدا مټو مدد تاسو کوي دا رنگي کې وګورئ سورہ حج لفظ کل را ده کومرات تي کلی حقيقين نه ده استغراقي بلکې مراد تي کلی اورفي نه سورہ حج غري ولسم فارك رازي داغي ايات وګورئ ويشتم نمبر وَاذِن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِي مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ وَاذِن فِي النَّاسِ إبراهيم عليه السلام دلا کور جوڑ کو نورب کریم ور ثوی اعلان کپ دی خلقو کی بل حج پاج سرا چې خلق د الله کور می جوړ کو حج کرا زاي يا اتو کر رجال راضي وته د خلق دي کور د حج عمره د پاره پیدل وعلى كل دوامرن پہاری او اختمان د باندې اور دوامرن راغله د دو دنیا چسمره او خل دي خلک سوار راضي قسمه نه تاسو کلی کوم کار کوي وای بای دي اور فی مراد دے یعطینا من کل فجن عمیق دارنگیزان ترائیاتو لی کئی دسورے نمل لسمی پاری درویشتم آیاتو لی کئی اگر کراڑا ویینا ادھو دوی و اوتیت من کل شئین ملک سباتا دا ارشینا ورکڑ شوینے دوسر احمد علیہ السلام بایسے گئے بیلے ورکڑے ہوا وُعِطِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَيُّوبَا وَبَأَ يَوْبَا وَشَاءَ الْمَلِكِ الرَّشِيدُ سُمِرَ سِيزُونَ ذَرُورَتِي دَاوَر تَمِلَاو وَأُعِطِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ نُكُلَّ مُرَادِ دِهِ كُلِّ أُرْفِيلِ مُرَادِ تِسْنِ او دې سيزونو ادم عليه السلام په پیژند ورسو حدیث کې ذکر کوم الله ورته دا غېلم ورکړې تعلیم ورکړې فطرتی الله ادم عليه السلام تد شنو منو کله ها دا سیزنو ثم عرضوا هم على الملائکه او به پیش کړی د اپ ملائکه باندې مشکا شریف کې حدیث راغله ها زمونکم مشکات شری راغید اول جلد درویشتم صفهرا سر الله آدم علیہ السلام د شان بچیرو وست نو تو یو بچی د دې تریو دسترغو په منسک ډیر لوی پړاکو اے به آدم علیہ السلام له پیش حدیث بچی د شان رويسل به ول له پیش کله عرض راغی نووی را به عیو پکې بچې مې سوک به جذاتندې پړکی وایدا آتا پاولاد کې داود عليه السلام ورپېشې کو تندې پړکی فاطمه عليه السلام وسکې دې پی چې وای رب دا سوک دې د زومر عمر دی وې زماده عمر نه ولا دور ورکه دیلې کې ګور یو بلی مشالې لاسو چوکې توجو وکنا عدا توحید مثلا رمضان پټه غروي را غروي نه ليله بګوریا باځي ګوره ګیره کې ګوتی وي اڅوک بل پلهه مصله څه شو رو دا نو چې دی مصلې مصلم دی ایمان شو لري دې پاکستان را غره ګناګار دی کنه ها بھائی ته دی وخت کې توجه کوي باځي وای وي جون کې عرز د اعمالو کې نو ځکه پیغمبر عليم الغيب دې درته ګوره عرزم راغله نو نبی بیا پیژدلی ا بلائک ال عارض شو کنه ثم عرضوا هم دا شی یو یو او ملائک لپیش کو بیا پرته ست دشتا نو عرض اعمال مستلزم علم غیب لر نه و عرض الاعمال دا شو دا مثلا لګور زموږ استاد صدریش شریف په نبی رسالت باندې صحیح روايات راغلي آیا مثلا بلالا هغه انکارته نه په کار صحیح روایت راغلی چې دې فن ولما ویلي چې او سندان صحیحي وای کله پخپلوانو د خپل عمل پیش کیږي لکه ستا والد وفات شه نو ستا ګر گناکار عمل کېږي الله خیچ ګورتا نه خدا سیس وې پاتې نه وسره پریشاله دی بارک روایت صحیح راغلی دې بارک لارمو علما مکلم روچت کړي اسمر حوالی په صحیح سند سره موږ کتابونو کې ارزه امان خپلوانو تکي د بازي صحابو ما ماغان شهيدان شول نغم سنجا کوي الله د زړه عمل نه مې اوسه چې ما ما مخ کې شرمنده نه شب د ستا سو دانیک اعمال الله په والدينو خپلوانو فېش کوي نو خوشاليږي اګه د دروغ اخلاق کې ټول غیبت کې اټور رز ګنده خبرې کې نو عرض اعمال خپلوان وبانی کیږي او درو شریف پا نبی رسول الله پیش کیږي یدي په هغه د عامه سننه باندې خلک چیږي کتابونو ذکر کړي نه نو ای زم سلام وایه په روزه باندې دا د سلفو نن باندې خو لږه لکه عمر ابن عبد العزيز رحم اللہ کسان وې کثار ناله ګلج سلام وایه خدای عرب و علماء وې دغه ضرورت څخه نشتا څ چې سلام د بل فزري راشي نو چې د خلکو د د سلام رويستو ملائک تیار ولاړ دی چې سوا خو دي خو بس د الله په قدرت روزي د رسول پای دی دی په کله راځي جیاث کې وکینی بیا په سورته پس مديني لځه او تاسو سلام او درود سره د الله سره ملائک دي اغي ګرځي نور کار نه الله ولوې درود شريف او علي کوم راي څوک چې دروست درود شریف لري لویا جړل څوک کوي چې زما غوونه پریشانې دي ختم شي او زما حاجتونې د ترسره شي له دې دوه چیزونو دو مبارک له شریعت وادار اغل یو چې څوک صحیح استغفار او توبه وکړي نو حاجتونې پوره کیږي او پریشانې ختمي یو د دروش شریف سره حاجتونې پوره کیږي او یو ځل چې درود وی نو یو خدای الله حبیب ته پیش کیږي بل دربان الاسکرتا دا اللہ دا طرف نا رحمت نازی دی گی لس گناہو نا او لس درجات تی دی بلندی گی تعلیم ورکڑ وفترتی آدم علیہ السلام تدسن منو ثم معرضوهم مو بے پیشکڑی ادا علی الملائکت ملائکو بانی فقال رب العالمین فرمائی لیو خبر را کئی ماتا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ پنو منود دي شي جونو ددي سونو م ان كونتم صادقين کي اي تاسو رشتني دي کې د جملي شرطي جواب محذوف ده او دې ملائکو زره او خبر رات لا. چ الله <سؤال> سوبر مخلوق پیدا کینو منغ به ډیر زیات پو هيو افضل پيو یا دیو د استخلاف حقدار هم منګي نو الله وکتا سورشتنیې چې تاسو ډیر پو یای د ټولو مخلوقاتنا او تاسو احق بالاستخلاف یی نو زد دی سی زنو فائدی او دی نمون راتو خیئیم قالو ملائکو فرمائی لیو سبحانک پاکی دتالرا لا علم لنا نشت دیلم منصرا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا مَگَرَا غُمْرَ چِتَا سُمْرَيْلَمْ مُنْتَرَا کَرِك انکه انتلل علی مل حقی ب شکه ته پوه او خاون د حکمت نو اوګ د صبحانه کا معنا دیې کې معم قور طببی کړي تنځحللهکه یاعمل غیبه هدون سووا پا کې د تا لره دې خبرې نه غیب دڅوک پوه شي تا نا خود غیب و خبری دی او تد دی نفاکی چبل سوک دی پا غیب و پوحشید اللہ مونگ لفتنشتا او دیدی که گورا یا مسله و لماو ذکر کردی و د کم عالم نه د مسئلہ تا پو سوشو و رنو ورزی نو دا مالای کو اتباع دیو گی دیدی و علم نشتا او دې دا مانی مولاو دا چاپلار چپکی کورزی یا کنو ورزی که غلطی ہو که کسامی ہو ودې وسه کې مسأله مخه مخه کوي یا بھائی ګورما ملائک وای مونږ څه پته نشتا احلیل ملکي وی واجب دی چې چا نه دیو مسلې تاسو څه دی پویګنا ودې وی الله اعلم ولا ادري الا خب وی ګي مال پته نشتا اقتداد دې کې د ملائک او انبيیاء او فزلاء او پسې ایسوره مسلې دی د الله حبيب نه ته پوه شې چې وહી نه ده شوي دایده دا وહી په انتظار او جواب نه ورکړې ابوبکر رضی الله نوطا جدار اعلی شانې سمره لیدله د ابوبکر رضی الله وې زم ما میراث کې صبره خشته کنا نو ورته ما ته خو په تنښت ارجعي حتا اسال الناس توس واپس لاړه ذبد پیغمبر علیہ السلام د صحابو تپوسکم پوسو کوم چې ستا میراث کې صبرهشته کې نشتا دا غوره سند لوي شان دی وای دا د اغه مرتبه کې ټول سدي ټول صحابته کتوي کوی زبد نه ته پوسو کوم چې ستا سره برخلاله وای امام مالک رحمت الله نے امام قرطبی ذکر کړی دا اتو سلویختو مسلو تپوسو شگور امام دے دا مذہب خواود دے امام و اہل المدینہ ورطوئی امام و دار الہجرت ورطوئی اول ما اولیکلی و امام مالک رحمه اللہ بلا تخته او تاج او لخکر و بادشاہ طول و مر درس حدیث پر یاز الجنہ کے کڑے ہیں سمرا مبارک و بخت ورز و معتا بیلتوی بی و اید دینا مخی با مسجد شو اچا ورت زمواري غسي وجه امام صاحب روزانہ به درس وتا د حديثو درس و تونه وی جوړا چي نو نوي جوړو وی ولا جوړ کا به سار یوا شو لبرز خیرات قبل لبل لبل جوړا کړو نو بلا لخر رسو بادشاهه تول او د مدینه منورې سره لري ربي نوای مینار چي خو په مینو کې تفاوض وی کني وي هبای وې کا حج عمره له بدلو په یهره بدلو چې چې د مدینه نه بار مرګ را نشي ځکه چا باندې چې مدینه منووره کې مرګ راغې وفات شو د مسلم شریف حدیث ته د د پیغمبر علی سلام خصوصی څه کوي شفاعت پہ کوي څه ویلې خصوصي شفاعت دې کوي چې د مدینه په تکلیفونو وخت یې اوسه مدینه زار کې مې څه بیماری او علماء تسلی ورکولا نا خو ای بس اغله حدیث یاد وو ای چا چې د مدینو په بيمارو تکلیفونو صبر وکړه تعالی حبیب و ایذبه خصوصی شفاعت ای دلته خلک په بيماری صبر کړي هو مديني منورې کې له چا کاوندیا دي هغوی چا چې د مديني په لګو پتوندو پټا کارو په بيمارو په مشکلاتو صبر وکړه نو كنت لهو شفیع یوم القیامه امام مالک رحم الله دم مدینی ډیر لوی قدر یو پسلوکی تاریخ لیکلی او دا باز خبرې د آداب او صرثه تعلق لري وای څورلی پور تکل کو را واست خواب نسوریدو په حرم د مدینی محرم حرم ته د مدینی سره د مدینی په حرم ته وی میما ته حیا راځي چې پاغ از مکا د اصل د خوض د لا د راول موزه په صورت د کمیز مکه د لا د چې رسول الله اراب فرماوه د مسلو ته پوسټیو شو سمانو 40 دوی د دې تاسو مسلو کې د دوه دیر ش مبارک ویلا ادري پدې مسلو ځنه پويګم ورما مساب خاوو وګور دا شي بکوي چې په یو مسله نه پويګم په مسله زبرله کتاب وګورم زبر استاد ما او کوم هاو کنا تاواله مسلو یادزان لري اډېر قصدی په غرس مولاله ضرورت دي چې مفتی لا عوام په خپل یو لفتوي ور کوي سبا یې سوق ګوټ کوي دی او ورنته پوس کوي دکانداران دی یو ورنته کله ما کله راځوي او مثلا لوې ما خو تاسو دی او عم چاړي کړي څه سوق ور پر سره پالاره راوته دی او ورنته پوس کوي بل ده بل نه پوس کوي تاسو لا پته دې په لورې یو ډاکټر کچره پرېشنو په بیمار ته خراب شنو خلک په ملامتیا وي او یې رب د دې فن پویا سرهو بس راځي نقصان راغله اکه یوابي سړی سوکرو پر جوړو د استرګي پرېژني والو ولوکو دو پکې خن نظر راغې خارې خکړې ک بده کړي دا خود ذات څو بس پر خار کړندې امي اومي سړی ک چاله فتوا ورکا او حق لورې چې دوم د الله مجرب دی زه کته خود دي اهلو کنا او عالم کو خو کتاب کو ته د دې فتوی ورکول او اهل ده اشر ده خواري نه خطا شونم بالله یو جرب ورکې نو سمو سم مساله څنګه شي بابا اوس خو خلکو کوم مولانا ته دیو کیسره پویا میر شه بیا مساله ها بابا تملیق کیداف مش امیر لا امیر ور او زه غټ مولانا دیو بیا میر یو مساله را بس امیر شه نو په خبره پوسوی ګور چا ته پوسو یو می دغله او مساله اوره ورنا علما وی شیخ ډاکټر شيرلي شاه صاحب رحمت الله <سؤال> عليه زموږ استاد مسومر لوی عالم ما لوی دا موفتيانو کاردماده څنګه تاسو کې څه پوه شوي په خبره باندې ډاکټر شيرلي شاه صاحب راځه وي کلمې شیخ نه تاسو کو ورنا سلځه ماله به دي مساله کو بشيزه نه پويګم پتاه دي خلق پاک والے اغه تقوا وا قازي کار ابو کیو کورته شک فتوا در هر کدي دي نه خلک لجلي فتوار اګه داي د فتوي خپل <سؤال> زي دي ته هر سړي شوي قسم هر طالب قازيم دي او مفتي دي سمره خلک د کافر کل نديته وي وي دا ډېر سدي اهل تحقيق نه دي الا او تفقيح العشر وي فقه په برابره دي دل ته هر سړي قازيم دي او مفتي دي يا ځل لختر مساله وا دا اوسه مهتوی وم د دبلو حقانی انوار الحق سی نو چاته پتاو تپوزو ګوډی وو وای زمیاش هغه ورې نه ما سلی زمونږه مې وی یو بل قاضی دې پوري اکوړی کې ادمیاش دې لانه نم کوي په دې مسلو او دا هغه کار دی په ایمان سره تپوس کې په خبرو ورسې نه روغر اهلفن ته خلق سړې سو کې رجو کې صحابو کې مدې سراغې دي چې څا مصلې ته پوس کوي د کفنالې له لار څخه وبون کوي فنانالې له لار ده بیا غوړ خرچ کمې غوړ کړې د تکبر هغه به خلک به په و خکر غوړ بیا باتيږي ورب ملائکو لوورا اي وې شب قالو سبحانك ويلو ملائکو لا علم لنا نشته دلم زمون سرا اَلَّهِ الْعَلَمِينَ مُنْفَغِيْوْنَ پُوِئِگُ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا مَگَرَ غَجِتَا مُنْ لَسُمْرَ رَا كَنَي اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ بِشَكَاتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ فُوهِ خَاوَنْدَ حِكْمَتُنُوِم اَبْرَيُوْا يَوْا اللَّهَمَا لُوِلِي لَيَا عَلِمَانَك تاسو یې اړی راځه صبحنه تاسو کوي اوس خو اسانه خبره له موبایل باندې کوي سبا په خامجه دل کړهو مړاو کو عالم لبرا غه او څنګه یو ځل یو سړی عمرې لتل نو مالوی سو کوم نشم او یو سړی وانم په دې تلو تر کې را لوم راو خیا عمر دې تر رواني طالبان له سړی شسو کالا دو عمره او د حجم مسلې وي بیا هم کې نه پوي حتی په تلو تر کې ځکه او دې دګور الله معالار کوې چا د مسلی تهپوس وکو نووي خپله مسله دی د کهه له ده نن د مسلهتهپوس مونږ کو او بل پ شرم خپل تپوس سووک نه کوي چې دا کار د ناروواکوو معداه ناروالېدي پریزم بل سووکې را پر مخ کړی یاره اطلا کې او مسله په ستا سلام سره ته خواږې د لطاله په تلګې دېږي گاونډي می طلاق ور کړې نو هغه ته یو جوړې دی وای چې څنګه ول اصل کپ چې طلاق ور خور و ان شي دا مولانه کوم چې زو ورو خو چې کور خو دروان شوی نو که خپل ته پوښي نو جواب ورکا کده بلی نو بیا ولا سم کوي نو سفاده مساله لري جوړې دي کله ګره مولا راشي خلک دې مساله پوښت کوي بږي وخت کې دا زی یو ځکه چې د چاره مصلې تاسوګ نورمو ولي زمو خدای عادت دي چې زه بیان کوو خو په بیان دوران کې څو د مسلو تاسو څخه ځواب نه ورکونی او دې کالیم ناش اگر انوي دی درباړې ز شرمو له شکر دې ځواب تې لري وي ګې په کاله عالم ناش ته دی وي چې راشه بای دې خذل تراغلې چې دا به پښتنګ شرمو بدا الله بندګانو خلق جوړاو کوي خلق سم کوی دا ځل کې خاور مليچا تقریر لبوته له. اته رامي خي وي چې تپوور کې ویلي دي خار کې دن ټول ګجراغ هвай او د تبلیغوالو په mehnat کړو راځه مخړي. نو یو فقې مال چې ټراګوي په کو واشل څنګه دي غلول را باندې مولا دا وله کې اوس را باندې غلې سلا هвай. نو کله وګره خلکو لته د سرې پیړو چاودوي لپ پمینه ټولې جمعات لرا ورستل. ا دې وي په کې څنګه دي د خپتې شي رسول د ګجران ټول جمعه تل راغلي نو لکه دی الله مونږ ته اقل او حکمت را ده سپکي ورته یو شړې راغ خپل بار زوکي پيورز سم کووي مونږه پيورز ته کوو پيورز ولا ټول بوتل وراړو اوبای انک انت العلیم الحکیم بهشکه ته په ها او خاوند حکمتونو قال يا ادم رب العالمين فرمایلی او اے ادم علیہ السلام ام بهم خبردار ور کدی ملائک او تا باسمائهم پنومو او فیذ ددیشو نو فلما انبههم ار کله فَنُومُنُوا وَخَوَاسُ وَفَيْدِيدِ دَغْ سِزُنُوا قال رب العالمين فرمائي لي وَأَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ آيَا مَا تَاسُ تَوِيلِنُوا إِنِّي كِبِشَكَزَ أَعْلَمُ فُوهِيقَمْ غِيبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَبُتُوا سِزُنُوا دَا أَصْمَانُ نُوزمُكُو وَأَعْلَمُوا ما تبدون غچتا شوی سرګندوي و ما كنتم تكتبون او ها غچي اي تاسو پټونکي ایګور دي وکي الله آدم عليه السلام سره خطاب کینونو به ولوا غستو کنا دي دي کی یو مثال ز دکې و یعادد الله سبحانه وتعالى دا له چې څومره پیغمبرانو سره خبرې کوي نو ورته نو بلی خو زموږ پیغمبر سره چې قران کې خطاب کړي نو مه نه دی راستې بلکې اغه یې د اغه یې اغه صفات ذکر کړي کلویا ایو حنبیو کلویا ایو هر رسول او کلویا ایوها المزمملو یا أيو المدثر مدثر دامونږ تاسوونه تعلیم دی چې ويزنو ن لم د ته دوه غړ سړی زوج یا محمد واز کې ص الله دګوره پې غم بررانو سره چې خبرې کو الله نومون اخلی تاسوونه برشي دلته وئ یا آدممو او رتو براشی یا نوبد ب سال م من نهوهبر کاېعلعلیک کله وي وماتلکه بیامې ک یا موسا یا ابراہیم و آرِض عنہذا یا زکریہ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامِنِ اسْمُهُ يَحْيَا سورہ پیغمبر آنو چھے قرآن کے ذکر دے اللہ ورطنو مغستے و خطاب اکڑے وہ قرآن کے ایک علم دا سینی ریوی دیچی یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہم نوچے رب وآید زید نبی دمرشان بڑا اوم نت سو کی اخلی دا یو مسله دا پیغمبر ته دا غی نم غستل غسل او په نوم سررا بلل دا قران منکلی او دی تبیه د بیوی تاسو کا حدیث کی ګورئ نو کله یا محمد الفاظ دینو شته باندې سیرا غله زمیدار باندې شان خوشی سره خبر نې کنا ته خبرې دی نو غرد زمیدارو یو طریق غداه اهله علم سره بل طریق غدا دیو جن باز روایتو کې کدا الله د حبیب لب ده علماء ویا باندي شي ده یا د منعن رستلي یا ملائکه ویلي نو کوم شي نه چې الله بنی آدم منی کې هغه قانون د الله او د ملائکه د پاره ني دي د دې کې امام روحلمانی موي وینا ده آدم ادم بی اسمه العلم کما هو عادته جل شانه مع انبیائه ما عدا نبینا صلی الله علیه و سلم الله ادم علیہ السلام تا आवाज کو داغه په اسمه علم سره لقد هذا الله عادت بذ پیغمبران سره خزمږ د پیغمبر نه علاوه حيث ناداه یا ایها النبی و یا ایها الرسول لعلو مقامه ورفعشا ورفتشانه اذ هو الخلیفة الاعظم خلیفة اعظم سوک دے جناب نبی کریم علیه السلام و السلام او دلتو این ملائکو لخبر ورکن علماءو لکنی دلیل لپا دیکی لمن قال ان علوم الملائکا و کمالاتهم تقبل الزیادہ ذ ملائک علوم او کمالاتم زیادت قبلی دا را او لما او دلیل و ایتور ته خای علم کی سوشی کمال د علم په زیادت کمال ډيري مرتبه د علم په کمال ډيري او دل تو ما تبدون وما ما کنتم تكتبون اے دې تکټمون د سمور را دیوغه پټواله او سرگنواله د مخلوق په اعتبار وی الله له خپټو سرگن سي دي حالب الغيب والشہادہ پټو سرگن ورته یو شانتی دي وما كنتم تکټمون بس پټول دي رب جوي ما اثره ابلیس من الكبر شیطان پړکه تکبر پټ کړو اور... نو ما کنتم تکتمون کې حدودو له حسابو شو داتا شوی دی ويدا من باب بنو فلانن قتلوا فلانا دې د کلی یو سړي وجه لري وې فلاني کې له فلانې وجه له من باب بنو فلانن قتلوا فلانا والقاتل واحد نسبت د پټولو ټولو له پټول چا ابلیس کول اپ دی ټولی کې ناشتو عام دی ټولی کې ناشتو نو ګور هغه په زړه کې تکبر او دوه کپټه کړی وا وا عل مزپوی غم ما باغس ته په دونه چتا شوی سر غندوي و ما کونتم تکتم او هغه چې تاسو یې پټوي نو غره فضیلت د ادم علیہ السلام ملائکه باندې ثابت کو واذ قلنا آیات کا وخت فرمایلیو مونږه للملائک تسجدو ملائک لچ سجده وکي لآدم آدم علیہ السلام تا فسجدو نو سجدکړو دوي إلا إبليس مگر إبليس سجده نوکړې ابا انکار کړو د سجدی نا واستکبر لوی کړو ځانې غټ ګنلو وکانه منل کافرین او دې د الله پهلم کې د کافرون کان په خپل معنا شو یا کان په معنا د سواره شو دې د کافرون خلق لطو لګي دا آیات کی سو خبرو خبره ته سوچ کوی الله ملائک ته حکم کړه چې آدم عليه السلام ته سجده وکړي تبع مفسرین وایي چې اصل کې سجده الله تعالی آدم عليه السلام په منزلي د قبله لکه موږ تاسو سجده لاله کوه الله حکم کړي چې کم په لبخ کوي خاږي شریفي ته مخ کوي او صحیح قول د دې چې نه جمهور علما وایي دا سجد ملائکه آدم علیہ السلام ته کا او تن دې پزمکه کې خوکان هاذا امر للملائکه بوضع الجباه على الارض كسجود المعطاد دا الصلات دا لما لمه زموږ سجدی سجدي دوه قسمه وي توجه کوی سړي یو سجده د تعذيب دا او بله سجده د عبادت تا د ا موږ چې په موسکی کمس حجهدا کو دي ته عبادت شیل دی دا په یو دین کې غیر الله ل جایزه نه بلکې د عبادت اونته سجدہ ما سی واد الله نه بل چا لکول په اتفاق کفر دی پوه شو په دې خبره یو د تعذيب سجدہ ده دي ز د ا موږ د دي شریعت نه مخک شریعتونو کې مخلوق ل جایزه وا اوزمون په دې شریعت کې د تعظیم سجدم مخلوق لپاره حرام اده د ګوره دې عبادت سجده کوفر دې د تعظیم غسره دا حرام اده او ګناه کبیره ده ور آدم علیه السلام ته ملائکه سجده وکا یوسف علیه السلام ته رونو او والدینو سجده وکا دې توې دې تعظیم سجدا دا زمنګ نا مخکی دی شریعتونو کې ما سوال الله ته جایز وا ها بھائی ا زمنګ په شریعت کې سره مخلوق ل د تعظیم سجده حرام ده او ګناه کبیره را او دې بعد سجده پټو لو کې مخلوق ل کو فرده ا ذکر دی آیات کې خصبوت د سجدی راغې نو د معاذ رضی الله نو حدیث ده اه د شام نراغه البته خلقو قتل چخبلو مليان او مشران او باشان او ته نو د شام راغه وی یا رسول الله فانت احق ان اسجد الک خلق مليان او بادشاہ نو تسجدی کئ ته خود کائنات او سردار ډیر لای کی چیزو سجدا وک نو د الله حبیب لو كنت عامرا بشرا جولی بشرینله مر تلول مرته انتس جولی زوج کم چاې بل چاله حکم کوول چې چاله د س وکې نو دی خزی له بهې حکم کړړی چې خاون ته ساه ما خامڅ کووه سده کو ځکه د خاون په ډیر وې حق دی په ښه بانې د خاون حق د موره پلارنم ډیر دی د چاه ډیر دی موره پلاررن ډیر دی دا, چانا دیر دی؟ مور دیر دی. ای دا حدیث د شلوسهاحو نه منقول دی چاه ادا علم حدیث مساله را و اذا لسو صحابو چې یو حدیث منقول شي دي ته حدیث متواتر وي دا د قران د آیات غونتي قطعی وي دا خدشان نه او د دې شلو صحابو نمونه د بیان القران فاحشی حضراتان رحمۃ اللہ علیہ ذکری ها دا تر نور مفسرین هم د امور لیکلی نو دا حدیث د سو صحابو نه لري نو ګور دا دی آیات حکم په د مونږ په شریعت کې منسوخ ده داغه حدیث د دا قران د دی آیات غنثی قطعی الدلاله ته کښلو صحابه نه خدای کیو مسله زکه ګوره کچا غیر الله ساجدو کا دی وې د تعظیم کوب د بیا و د کفر نسبت نی بلکې سبوی گناه کبیره خو او اهلیو یو قاعده ذکر کړی وړه خپل قاعده وې دا غشې جدا سی وی چې خلک عبادت نکړي کچره خلق کو دی اوشی عبادت کول او وسړی ولا فسجدې پروت ته ا دې وې تعظیم مقصد د نیت په مؤتبر دا قاعده ذکر کړي شیخ الحدیث مولانا سلیم الله خان صاحب رحمت الله له خپل شروحات کې په کوم مسله سره شبای یا اې وسړی بوتله پروت ته او وې دامه کولو کوله قبر لخلک سجدی کوي که نه کوي باکي یو لوی سړي قبر نه سجده کړې و مليانو پټاي ماټاي ول د لایلو لکتل خبر لکې سجده وکړه د دې کې تعظيم نشته کده کوم شي چیز ناپوهه مشرکان عبادت کوي اچھا ولا سر لغول نو دا به ملکیږي پس دا قاعده چا کر کړی شیخ الحدیث مولانا سلیم الله خان صاحب رحمت الله علی د مشکات او د بخاری په دې شروعو کې دا تفصیل کړی دا ځنې چې یو ژړې بوطله پرودته او ني غټې لپرودته دا غشي خلک عبادت بندګي کوي خلق او ته معبود جوړ کړي دا ود تعظیم پر سجده باندې sene کیږي نه بهمل کیږي بلکې دا وڅي عبادت سجده وای یو مسله خو دې کې دا حل شوا دغه مسله د ابلیس دا ابلیس اسمه عجبې له باز علماء وای ممنوع دې د شرف نه د وجد عالمیت او د اج موالینا امام ابو عبید بنت لغات امام دې ویلا انه عربي مشتق من الابلاس دا عجمی لفظ نه بلکې د سنا دا د ابلاس نه لري او دا اباعت کوي دې د خیر نه ناوې ده, ده. یکورا کدا لفظ ده امام ابو عبیده په بانی عربی شي نو بیا خوباکی ده غیر انصراف اغواجی نشتناوی بیا بغیر منصرف ده لیکونی ہی لا نزیر له من الاسماء تا سننه نحوی او قائده بیلی لیکونی ہی غیر منصرف ہو لی ده لیکونی لا نزیر له من الاسماء دا د ابلیس په اشتقاق کې د علماء قول یو مسله ده چې دا ابلیس د ملایکو نه که کده د پیريان نه یو یو ګورته بعضی شلف او اقوال دي او اهلیه الملیکي چې دا سندن ثابت ني دي چې دا د ملایکو نه یو جمهور محققین دے دا وایي چې د پیريان نه ده د دې سناده وې با د اصل د دې جن نو لکه ادم عليه اصل د انسانانو نو پس سناده صحیح حر ابن كثير وې د حر بصري او د سلف صالحين رحم الله نن منقول دي چې دا د جناتو نو د قران کچری د جناتو نشي و الا ابلیس کی به استثناء منقطع شي سب شي ا څوک وېدا ملائکه نه لري نو استثناء به شي متصله به شي او صحیح قول سره چې زاد جناتو لري لکه قران حکیمم زې پزې ذکر کړي وګورئ تاسو سوره اعراف سوره আরাফ تم فارک غورید ول سنم برات د خبرې دلائل چې شیطان د جناتونو او د ملایکو نن نه دي د ولسمایا غورید سوره আরাف قال ما منعك الله تسجد اذ امرتك قال انا خير منو خلقتهنی من نرن و خلق ته هو من تو قاله رړلهین فرملی معنا کاله ت داڅشي به نه کړړیو تا لره د سجد کولو نه ابلیسا ا د امرتوک کلهې چې تاته هوکمموکوو قاله ابلیس ویزه غورم د آدملېح سلام نه خلقتنی من نار هې ویزې د نور نا پیدا کوموي چې ابلیس د ملایکو نو نو دور د نور نه پیدا اغه حدیث کراغلی د نور نه پیدا دي کوم نور ا کوم نور چې مخلوق ده اغه نور نه چې د الله صفات ده کجره هغه نو پیدا مساله ثابت کړي په اسره عقیده د عیسایا نو ثابته شوه من مِنْ تُوِينَ وَخَلَقْتَهُ مِنْ تُوِينَ نوگره یو دا دلیل د چه ده ده ملائکو ننو ملائک خود نور نه پیدا دی او نست ده قرآن شیطان وی خلقتنی من نار دارنگیو گره سوره کاف بلسمه پارکی دلیل ده دلی خبری چی بلیس دا دا ملائکو ننو بلکی داد پیریان و نو سوره که پنزوستم نمبر آیات گوری وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ یاد کاغا وخت منگا فرمائی ملائکو تا سجد او کئی آدم علیہ السلام تا فسجدو نو ملائکو سجد اکڑیوا اللہ ابلیس لیکن ابلیس سجد نو اکڑی کانا من الجن الله وید پیریان نو ادی پلو گوریدل تا یو اصولی مسئلہ ذکر کړي وای که څوک وي چې ابلیس د ملایکو نه نو نو د اهل سنت والجماعت مسلکداري چې ملایکو د الله معصوم مخلوق دي الله ویلا یعصون الله ما امرهم دلته وي ابلیس کفر کړي نو اسمت د ملایکو کمزه پاتشه څکو شي په با مسل باندې ها څوپويږي بای زينب که څنګه سکیاب بای او یبلاله بیراج مسئله بوله او ومیله سکر سره خرزه او ولایزه په وقته پوئگی کار سره خرزه څه ها څه شو ها او کناسی مکه څه صباح خبره کوسایت همله مخه مخناس شو پوښوي بایک ایکم گوووی چی ابلیس ده ملائکه نه ده نه ده ملائکه بارک دا اهل سنت والجماعت مسلک داري چې ګناغونو نه پاک دي دل ته خود کفر کرے ایسمت دملایکو کمزه پاتش وو کان منل <تصال> جننی دد فیر یا نونو ففسخان امر ربی نافرمانی کړو د حکم د خپل رب نه افاتتخذونه آیا نسیت سودا ابلیس وذرریته اولیاء ام بدون او اولاد دوستا نیلا وزمانا ورکه ابلیس مغوای د ملائکه نو نو د ملائکه خو اولاد نشتا اوه دلته قران ورتا اولاد ثابت کو سنیا بای امام شابی نه چا ته پوس کړو دي د ایت تفسیر چ علماء لیکلی وای د ابلیس اولاد نا اور سمیددا شوه ادماله دات نور اکړه زه پکې نو مشدني چواد کو نو به ورته خوش طبيتي بیو که قران وایي چې اولاد او اولاد ني مګرد بيبي ني نو ګران الله ورثا اولاد ثابت کو نو کده د ملائک نشید ملائک او اولاد نشتا ندا ردلایل دو علما او چی بلیس دسترګ درپ مقدارم د ملائک نن نه بلقید جنات نہ دے ندا قول س شهید مزبوط دلیل دے شفا الشفا کی قاضی عیاض رحم الله ذکر کړي چه دا سنو داد ملائک نہ نو بلکید جنات نہ نو ندو نماو شهید قول دا دے کم چي تاسو اوریدو ابا انکار کړو د سجدي کول نه اب هميشه د بار د ابا مفعول قران کې محذوفه ابا عن السجود انکار کړو د سجدي نه واستكبر او لوی کړوا ابا انکار کړو د سجدينا واستكبر او د ځان لوی ګڼلو وکانه منل کافرین شوهو د الله اے د شوهو د کافرون یاو د کافرون د الله په علم غور دې لیکي وي شیطان د غرور او تکبر د وجنه تواشته الله دې موږ او تاسو د تکبر او د غرور اوساتی د ابلیس د تباهي وجسوا او تکبر وېسته حدیث پاره تفسیر پی جندل پکار دي الله دې پکې موږ او تاسو نه وې تکبر څه ته وای امام روح المانی وای ایار شخص نفسه اکبر من غیره وې تکبر دې ته وای چې او سره ځان دبلل وی کړی نو موږ اوردا څه کوم نه اړه نه پچته پته اوس کړی کنه هر سره وای چې زمان لوی سوګنښتہ تکبر څه ته وای چې او سره ځان دبلل وی کړی آبای هر چاله دړنه تپوس سپ کار دي چت دي بل ته د زار نلويو ککا اوه آبای کله د زړه خبره غستل پکار دي کدا زړه وای چت دي ټول نه بیکار انه دي ته تواضع وای وای خو چزلی وای رنه تپو سپ کار دي آبای هر چا او د زړه خپل مو اګه دی وای چې ستا غون دې نشتا څو ثاني وایي کوي وایي تاغه ما سره برابره غوځمادي گیټول نه رارسې کاپای زه دوه کسانو کې یاد کړم هغه زوبې جنیم دا ځان چې د بلل وی غني نو سره الله دې کخواستی کا عواب دي الله دې مونږ ټول د سوکی د تکبر نه بده او ساتي چې ځان د نورو نه لوی غړي رحم او کرم چوشي ریو بندبڑے رامال کئ خلا ورت د دې ځان نه پدېش وکړ ککر کپې دا کی دی وې زم ماون دې بیکاره نشته خپل گناهونه مخېلې دي اپا خپل گناهونه چاړي اکل چې الله ناراض شي نو د دې پرلو کې غرور او چې ماون دې خوشوګنيشتا خپل عيبونه ته پټ شول اده نور وغه سترګو ل مخ شول نو تواضع یو لوی بادشاہ اید او د ابن الله پر او کرم کی چې ځکه عجزي دا او تکبر د تباهي غاسبب دي دی. دیوژن زمونږه ول مولی کلی الله دې موږ ته سدول له شنو ساتي د تکبر لا وې په اته بار د معال او د انجم ځان د کافر او د غیر مسلمانان هم نام لاندګا نه یو غیر مسلمانه او موږ اوس مسلمانان یو نو دا خطرشته کنا چې دا کافر ایمان وروړي او د ایمان سره مړشي او دا مسلمان ایمان پرېو د دنیا د ایمان نه ډېر شي خطرشته کړي شته د زمونږ د مشران وبوي وای موږ د انجام او د معال په اتتبار زان د کا فرودین ذنبلان ديګنو چې کې ديشي د مسلمان الیاذ بالله اسلام فريج او خاتمه پسي شي په کفر شي او هغه ان د مرگ نمخ کې الله د توبې توفيق ورکه او په اسلام ورشي ولاله قاری رحمت الله له دي عالم ذکر کړه پشر ہے فقه اکبر کې وې عالم دین نه ظالم بادشاه تپوسوکو د ستا د گیرې وخته بهتر دي که زما د سپی په لکي چې کمم ختدي دا بهتر دي پوه ک په خبره منګوره عاالم الله والله علی موبا عمله داغور ته با چا سر کې یو شیر کاله میلاو شو نو زما د ګې وخته ستا د سپې د لکهی د وختونه بهتر دي که زما ختممه په ایمانو شو که نه نوله ایمان والت و ولا که هم خیرون او یو شیر د کمالله میلاو او زما خاتمه په کوفر شوه نوستا د سپی د لګی ختزه ما د ګې د ختونه غه دي ځکه الله د کافر وباره کې اولاکه هم شرولبر یا. د دا یو فکر دا آیات مخیل کوې چې ګورې غور او تکبر ایبلی تبا کړی آسې نه ستا په زړ ک را شي ستا په زړ کې نو پې بار؟ سپې او خنزیر کړي او شري خاتمه خرابه شو مسلمان دي نو سپې او خنزیر غورا دې کړي غورا دې سپې په جهنم تزي فینځیر بزي الچا خاتمه چې خرابه شوه دې بسې دي وګوره په اعتبار د معالح او انجام بزان سکے د سپې او د خنزیر نبا زال لا دي غني دت تواضع او دا د الله پر احو کرم بکی یا وای وي رشید احمد غنگو رحم الله درس کول له حدیث د توازو و تکبر خبر ارالا ده طالبان ورتوی توازو بسی وی کسی قسم و قرم رو بیمانه وی قسم د ستاسو ده طول و طالبان و نمال زان لاندخ کاری مالسکی ده ستاسو ده طول و طالبان و نمال زان لاندخ کاری لان دادا اللہ پر هم و کرم کی چې سوشي سو شی لکی آجزی راشی و غرور و تکبر بس داس شیعه مساله حل کېږي کزړه کې کی عاجزيرا او تکبر شو تکبر ختم شو ادي اجزای سره بیا لوي لوي خبر نه راځي وينډي پنداي شيخ رحمت الله له ذکر کولو چې زموږ مدرسه کې وبنوي او حضرت شيخ سره مترجمه کولا نو وي په زموږ لوخي ود په پنجاب په بازي علاقو کې وبني لږ لږ نبره چلے نو وي بس زموږ بساري لوخي دوبو ډک وې ما وی سوک ته څوک دا وبرړی نو ویاو ځل میزان او د کړه وېخې وې دی کې د تهججود نماز کې ټېندې حضرت شه برغه او پانی او فیزا رېست چې شور سره طالبان راويخ نشي الوهي واه است طالبان له شپې او برړی څه کوي وې زور په سپټ پټ روان شماره شم غلام الله خان ما ویاو وې خو خودي لدم او کلهما په ژوند د حلوي نو بخم باندې نا چې داوبه ډیر راځل وي دته وایي عاجزي زما عزتمن دو څورته وایي د ابوبکر رضی الله او عمر رضی الله مبارک زموږ تاریخ لیکري وي مدینه کې او بډای و عمر رضی الله نو یې خدمت بزوک اومدغه وخت کې خلیفہ شوک ابو ابوبکر صدیق رضی الله په دې چې ولاره د هغه لوخي بم دکو ازیم جارو شو یوزل وی جنن بدا سی کوشش کوم چې سوګرانه مخ کې نشي چې دې وردل نکي دوه ابوبکر رضی الله عنه ربر کې دوه د بوډای لوخيب دوه بوډا کړی او زه ورته څه کړه عاجزي مو په چن دکنه بس عاجزي او ریشه ر او داز موږ د سلف صالحینو طریقہ ته المؤمنین عايشه رضی الله عنها نشته پوسکو میمور د ظالم لنفسه هی ومختزز او سابق بالخيرات سوک دې نو مور ورطا وی بی بی وی ظالم اللی نفسی لکا مو گنتی خلق والی زانی پا ظالم اللی نفسی ہی کراوستو داغ آجزی و توازو و چه دا خلق لکا دنور گنتی سکڑیو پڑکو بلیو پخپل صفتو نو ننکرمو صفت, ننکرم صفت چاو نو بس مو گلو آئی جوتا می مرگره او اگر او دو صحابه دینی ریچ سو بی صفتو نو کی مرم الممینین دا روایات سیحا و کراو دنی با ر الله نهما اجازت غبیوي اجازت نه کولو ور سره یاره وما صفتړ کېې په خبرڅو کې خو چا ورته دا الله د حوي د ت و دی اخلیبیتون نه نو اجازتې وکړو ناغورته و چې د الله د حبي وي اګورستا په بیستري کې به ویر ااطله د اوزر دلس و یاتون نو په شکل ک را د جلالو وبيبي په شرح او از دې نه يريته چې زباسي فطونه او دکي نو صالح صالحين په صفحه کېدل چې څوک د तारीफ او صفاتو کې الله دې موږ تاسو د تکبر نسو کې په خپل حفاظت کې باندې او ساتي حديث د مسلم شریف کراغلي تکبر غمت الناس وبتر الحق تکبر دو ناګاني کړ خل کو لس فقتل او یو حقہ مساله را ورسیده خوځداغه نه مخړه حق د مسلمان روښه وی شه چې کمزه کې دی اومند وروغه په عمل کې او وقل لا یا ادم اسکن او فرمایلی مونږه ادم علیہ السلام او سی گان تت وزوج کل جنتا او بي بيستاپ جنت کې وکولا خوراک کوئی دوار منها ده جنة دمیون رغدا فرا خیسرا حیثو شنطو ما کمزیکی چیخو غشیستازو د دوارو ولا تقربا منزدیکی گئی دوارا هاده شجر تدیون تام ورنک نزدی شوئی او د دی دیمی ومو خورا فتکونا من شیب تا شود زیاتی کون کوناں دی آیات کم سو خبره سوچ پکار دے یو دولما او اختلاف دے چې دا بی, بی کب کله وقت کې پیدا شوهه حوا بی بی یو قول دولما دا او داده د دخول الجنه نرست پیدا شوي خدا اکثر محققين او مفسرين او قول ده له چې حوا بيوي د جنت د دخول نه مخ پیدا شوي او دوا له وردن وردنه شيږي ځکه وایي اوس كن انت وزوجك الجنه نو کدا پیدا نه ونه بیا هو حکم عدم تر راشي ته به حم را شي نوبیبي د جنت د دخون نه مخکې صده پیدا دا. او ظاهر د آیات کیممی دي ته اشاره کوي ځکه کدا پیدا نوا. او اوسکوان تهزه جوقلل جن نه ته حکم را نو ابر معدوم ته را اگر چې د الله پهعلم کې مووجود تهوه. نو محققین مفسرین داوی امام روحلمانی ابن کثیر رموی وسیاق الآیه یقتضی ان حواء خلقت قبل دخول آدم الجنه د آیات سیاق دا تقاضا کوي چې حوا بی بی د دخول الجنت ن مخک پیدا شوهه وقد سرر بهذا محمد ابن اسحاق وې محمد ابن اسحاق په داسوی له غره د ار اهل فن قول په فن کې معتبري خبره ده تاریخ ده د تاریخ په امامانو کې د محمد ابن اسحاق دا د تاریخ اسلام په ماهيري رو کې ده بلکې امام د تاریخ بیامه خبره چې دا کم جنتو چې آدمه او هوابي بی ته وي په دی کې او ش کوي نه معتضله او قدرې وي وای دا په کې او باغو باخت هم جننت وي معتله او قدره وي وي دا مکه ک اهلی سنت ول جماعت وي چې دا جنت خللدو د کمې وعده چې متقیانو سره شوي دا وطاجلا ولي وجذا جنته خلد نو ما باي ترجمه ده دليل سره د وي وي سوق چې جنت تور دن نشو او غني به روزنه او د بل سلام خو دی را اوهته شوی رستلشه نو اهل سنت وي انما لا يخرج منها من دخلها جزاء سوق چې د عمل په بدلي کې وردن نشو نو ابن روزي اسو کاش وردن نو شو نبی سه امام الهراج پښتور درته شویا تیر افار ابا د میراج پښفور د نه خو خودا جزاد عمل نو معجزه و د پیغمبر او ویدہ ک جنته خلشی نو جنته خلکه هو تکالیف نشتا حضرت ویدہ با خوري او دا بر نه خوري دي ته بني ځکیږي دي ته بني نږدې کیږي د زموږ اهل سنت جماعت وای چو اهل الجنه یکلفون المعرفه والتوحید جنتیان بمکلفی دا الله په معرفت و منزون منزون غلالت. حجون حجنت او توحید مالک موږ نه موږ نه ګولار هجونه وانته جنت کې د کای شوګنه بروجی دی سی خو په توحید او معرفت بسوی اهل جنت بمکلفی او دی او علماء او اجماع ذکر کړي اهل سنت والجماعت پراجمدی چې دې جنت نه مراد جنت الخلد چا غین ادم عليه السلام را کوشو وګوره قران هم داسې صفاتونه ذکر کړي چې داسې دنیا دیو باغ صفات نشی کېله بلکې دغه صفات جنت الخلد وګوره اش پاره سم پارکی سوره طه ها اش پارسمه پارکی سوره طه او وګړي او آیات مبارکو گرئیو صلو اللہ سمد سورة واہام دو اللہ سم آیات نوئی فقلنا فقلنا نو فرمائلیو منگایا آدم وی آدم علیہ السلام انہا ذا بی شکد عدو لک دشمن نستا ولی زوج کا استاد بی د دپارم دشمن نی فلا یخرجنکو ما نخام خارون باسی دیتا صدوان لرا من الجنت دجنتنا فتشقا ورن تکلیف کی بواکیشیم اې د جنت خو بي غمه ژوند او دنیا د ستړو زه دي دي د تشقا شقاوت نس مراد دي د لاس مهنت دي اوس څړې والي دنیا کې د ستړي والي نه يوم مستثنان نه فتشقا ژوند بيد تکلیف شي انله کاله تجو فيه ب ش تا دپاره دادي چې د جنت کې بوګې کېږ نه ولا ته او نهببي جامو کېږ بر بډږې بنا وان نه کاله تم فيه ولا تضح او ب ش ت تګې کېږ نه پهې جنت کې ولا صضحا او تات تا گرمی او نور بن نو دا صفات د دنیوي باغ نوي دا د جنت خل صفات دي نو دو, دو مسلي آیات کې حل شوي یو بی بي د محققين علماو د قول مطابق د جنت د دنکې دون مخ کې پیدا دا او د ادم علی السلام د دې کېنې پښتۍ نه پیدا دا اوبای هه څنګه پیدا دا وای پښتۍ کې کوک زه کوم نی ها ورزمادي ګوتې لوګي کوک زه پکی کپ دې تا باندې ده کنه اوس کې او پالوان وای چې نه غو مه له پښتۍ کې نه غې به کې دی و چې ګور د الله حبيب موږ له ژوند چل خای وې د زنانه په طبيت کې به کوک والوي دا ګور نه غول <سؤال> او نه غول تلاقول دي د پپازي شيونو بسکه چې الله او رسول ویلي پاږه بچي شمپوشي کې اپ کته وي بالکل دی نه غشي نو دا ستاده عقل نقصان ده وګور بیا ورو سره څه کیساله માતા سولمخ کی وی لر ډېر خلق به اور تپسې دي د خپل خزې د زړق د وجنا بازي پختغه نو دومره سو غوې لکه څومره خزه وایي دمرا به غلام ویدنو تکولا سمرا جریخ بل خدا ٹھکائی نو ډیر خلک منزونه بکائی روجیب نیسی و دخپلی بی بی, بی پا سبب بچتا زی جہنم تبا زی نیو جن اللہ دا صبر حکم کرے بی بیانو تم ویتبا دا خاون تابدار رے ادا مور اپلار نظر مانے حق د خاون دیر رے و خاون تا ویتبا مظالب نجوڑے گی الله شرروهن نه بالمعروف معروف دا د سی بقرې آیات دی وي جوون بې روي د چا مطابق د الله د حکم مطابق نو د پوود چې کانځ کوي دا, دا, دا الله د حکم پره کوي دا د چې لګیر غ دی لکه وګې چې ټکې پهخوا خو وږې ټپور یاد دي دا دا د داګور د د الله دوددو نهې جا وو شررو هن نه د قرآو حکم دی. ذ الله او در رسول حکم لبغور خذو شر وجه وتره او د الله حبيب په اخر خطبه کې وای هغه ته خطبه د حجۃ الوداع وای ادا د ټول دل نه چھوڑ دے اے د الله حبيب میدان غفارت کې د عمر په اخر عیشه کې وای فاستوصوا بالنساء خيرا د زنا له مبارکې سن کای د خیر و وې دیرو خلکو له ولایت میلاو دي خذو سره گزاره کړي مورخ اسلام امام زهبی ذکر کړی خپل کتاب کبایر کې وایو ډېر الله تعالی د خځې په تکلیفو په کولو کرامات باندې سرګندیدل ها وایو ځل د دغه عالم بزرگ سوف مرګره او شاګردي وغراغه نو خځې لې تطوشو کو کو و او ټکولاو یا شو شوخه تلرګی راډي نو چې ده لاړو او وکتل مورخ اسلام ذکر کردی، اگل لرگی را کٹ کردیو، اپس مری سو رو در لرگو گیده راڑو. ویستموده پس دا سڑه راگه، او اگه خزه مڑاو. نو چاورلوی زنگل لتا جلالو اگه بزرگ گیده زا پسر نو دا موری پچکر کردی جمخ که خودو پس مری سو رلی کولا. دا ورثوی داولی وې جماعت بي بي ژوند دی واه لکه په اخلاق او ما په صبر کول د سچې د قتل د دې وجه ته اوس می ګېډه زګه په سر لر کړي چې اغه ستادې نه نو چې صبر و نکم نو کرامت په ده قبضه نه ای سپوښوي په خبر روانه د ګور د بي بيانو په خبرو صبر کول د شریعت سره د شریعت حکم دی عمر رضی الله نو غو عظیم شخصیت وې و یو سره راغلو دغه مورخ اسلام امام زهوی ذکر کړیا و ی دخصی د سختو خبرو نه تنګو نو عمر رضی الله عنه له شکایت سره راغلو چې د عوام چې ما سره خو داسی سختي سختي خبره په انتظار عمر رضی الله عنه قور کړي بيبي ور سر سخت سخت سره سختي سختي خبره کوي او اډو غث نه کوي بده سړی خو یارو صادری فوجا کو روان شو و داسې ک چې دنیا بعد ش کوي چې کافیرې نو مري نو هغه په تختېګید شي هغه سره ښ داسې پیرې خبرې کوي د دو سووکې هم چې بریت ته چې باید ښې را سره خبره او کاپئ پسعاد پهګې کې او ممره د الاننو رو و کتل چې او سړی کو نه روان دی اووانه را شه څنګهغلی څنګه واپس لاړی غور ته ټه کسطرکه وغه اندده د ښې شي کا په او تا سر هم سخته خبرې ناغور ته ورده د مابیبي ده. مالجامي وینځي ما ته خوراک تیارای د دین زما بچی په دغه نو که یو څوک ته خبره وکاس اسمان رو غرسیت نو ګره دا زموږ د شریعت اخلاق دي ځنه و خموځم کې خبره را بره قسم د منکرکل نه ای په وروسته و جوکه مال کور و د فلاني خزر اغلی و او وی چې ژه پښمنی پاسم وام ام الله زخاون می او د پاتې نو کوم مسلمان دی چې ټول شپله خزر آ پاسې دغه خو خاوله خیره کوي استاد ظلم نه دمره تنګا دا مسلمانی دی ایمان سره وای خپل خزر دی ته جوړ کړی چې څه کوي پېشمنی شکای تر کوم مسلمان یو ځل یو بډار راغې او هم په ماوي اختنیغ نیغ شي بچو نه تنګوي ځې پېشمنې ابوډا او لاسونه ټول ریک دی دل وې ځې پېشمنې مې بچو ته لاس پورته کړی چې الله اے دا سړے وسنګ خیر پستر غوې دي چې سپینګيره بولا پلار ولا پېشمنې شکاي سهي اسلام دا له سو خيرو لمود روا کافر مود روا پرده مود روا تا خدا چې اخلاق دي چې خت دي خيرو له مجبوره کړې بلار امور دي خيرو ته مجبوره کړې گاونډي دي سکړي اے ته خود پروته خوغه پېشمنې را پاز او ختم ويږي وای الله دنا مې کې نو ګوره چې اسلام دار چې څوک بزان لخير ولسن کوي تیاروي به دا مسلمانی مسلمانې چټول خلق د لخيرې کې چې کټول دی بازار کړی ټول د نتنګي د کوشش په عزت مند ده کوي چې سونه شي بیا نو د حوا بيبي د سن پیداوا د کیړې پښتې دا ها بھائی اواز اهلل مو یوجیب حکمت ذکر کړیا که وکنا وای سړی د خارې نه پیدا د ټول توجو دنیا لږ ټول په دنیا پچا کړی دی لکه پیدا د څه نه دی وای اصل هر شي خپل اصل څخه کوي رجوع ال اصل کوي د خارو نه په ټول سوچ دی پیسو د بنگلو ده او وای زنانه نشانه پیدا د سړونو نه دا وګورې د دې ملاقات خبرو نه ساتي کدی پردي سړي وو قاتل کَرنو مساله خطرناک و دا اوباي څه دا د څه نه پیدادا هه دا څه نه د اصل پیدائش د سړي د پختې فعله آر شيخ په اصل تسکای نو کته وی دی تعلیم کای په لار ابو یو زی روا دی ا جلس په یو بای نو مساله دې څه مصلزه روانه هر شي غوره د به ګوره دې اصل ته رجوع کړي وکړي خطرم سره سمبالونه خبره سره نور به ان شاء الله آیات کی, کی تفصیل کو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحاب اجمعین اعظم په دې کار ان شاء الله روزه کې په ټيب بیا رست کو دوه لقب را سو کې واف نو کو به لیکر روګ دې په می سره کومه درې پجی کوم ته ما صفید موځ وي نو روزم ان چل نا ټینګ ډېر وللا زم د ټول خاتمه په ایمان کې الله دا سوایوس او مون ټول لپاره د عمل کولو توفیق راکې یا الله مونږ ټول د تکبر نه ساتې رب کریم په خپل رحم او کرم زمونږ د ژوند کې عاجزی راوړي الله تواضع راوړي الله د غرور او تکبر نموسا ته الله د قران او سنت د علم نافع لپاره مسینی کولاو کې یا رب په پوره پوره دن باندې مونږ ته عمل توفيق راکې الله مونږ ته زموږ والدين او مشایخ او استادانو مړو ژوند او حاضرین ته واړه او ګناهونه معاف کې الله د ټول طلباء او طالبات با عمل عالم کې ادوی وغورای چې الله زموږ د طلباء او طالبات د بیمارونو او او د دیني مو ساتي تباه ما شومان وګوره ستاسو سر خوږ شي لوا نو بیا موږ مجبور راکوي چې موږ درته مو دوایم مون سره پرته دا ستاسو روغېدل څه کلی کې نه دي کې دي بلکې تل ته دعا کیږي مزل وغورم تاسو مولوی چې بلار لموای ماوالیدین نو وې چې دا بیمار اده هغه چې حال وو چې بچي دې مدرسې کې له بیمار ده هبت پر راضي کړه ناراضي بي او هي چې مړو شو که څه چللې د وګړو لپاره گزاراو کوي کله کله تخې گئی سبا وی نو موږ در ډاکټر راوړو درته دوا یې پرته خو ځنه و ډاکټر دې وځنه نه ولو چې بازي شریر ستنووالو په نوریا کیږي او وای نو دا غستنې په ځې مون ګولې غټې وروړي مون سره ضروري وډو کې ډاکټر پر دواې درته پرته الله دې تاسو ټول خږي ما بهانه ملټوي شیطان او نفس زموږ دشمن دي کلمو په معمولی معمولی شیزونو د دمره خیر نه محروم کوي مورفلر راليګلی ی الله د بیمارونو او ساتي او یله هل الی بکله بیماری ربی ماری دی کلیلی نو پاغه مونږ ته زموږ دی بناث وتا صبر ور نصیب کی الله دې ټول سینې د حیا د پاره د دین د پاره الله کولاو کی دا ټول عالمان او عالمات کی او د مور خپلار او د استادان او د پاره د سترګو يخوانی کی الله دې ګنا بندي وان د بندر اخلاص کی دا چا دشمنی طرف ګنی الله په محبت باندې بدل کی ال چا بچی شتنی کو مله سوالی بچی ورکې او د چا بچوي الله د موره پلار دستر یخوااللی کېره به قریمه زمونږ ددي تو لبا اوطالباتو د لنګر د خپل غکو د خزانو نه بدو بهوکې څوک په کې منډ تری و الله ت مدته او نو سرت و کې الله د ټولو مد سوو درونو او د دونی شووبو مدد او نو سرت و کې او د فراتته او تفرید نهمونږ ډول لاتې د دال د استقامت او د خلاص پهلارمو الله روانه. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخیرہ حسنہ وقینا عزاب النار